Sziasztok, ez itt a Clickplay 135. adása. Jó, számolom. Én Neulatik vagyok, és itt van még mellettem... Michael, sziasztok. És hát egy tényleg nem voltunk. Nem, nem, nem, nem is tudom, Há, három hete. hete voltunk utolsó? Igen. Igen. Igen. Nem, mert múlt héten úgy, úgy semmi nem volt. Arra, hogy emlékszem, hogy így kijött a Death Stranding, és egyikünknek sincs meg. Jó, egy hát nem. abszolút semmi nem volt, csak a Death Stranding jött kérdezett. ki. Tényleg? Hát jó, jó, nem, de ezt nem csak az jött ki, de, de, de hogy tényleg... Múlt héten meg előtte héten, úgy nem nagyon. sok, Nem, nem sok minden történt egy a világban. Igen, tehát maxim annyit tudunk a Death Standingről beszélni, hogy ez nem egy séta szimulátor, hanem egy olyan séta szimulátor, ahol csomagokonnak rát átközve. Így van. És amúgy meg kurva jó, legalábbis nekem nagyon tetszik, úgyhogy én ezt mindenképpen be fogom Jaj, szerezni. Igen, eléggé megosztotta egyébként az embereket, meg a kritikusokat is. Tett. akinek bejön, van, aki meg vagy végjátsz, vagy nem, aztán csináló tesztet. Mondjuk ez, ez már akkor. Én már éreztem, hogy ez így lesz, amikor bejelentették, hogy a játékban az első 20 óra az a felvezetés. Tehát, tehát sok ember 5 óránál már kiakad, tehát hogyha a kód mondjuk 6-7 óra lenne, már nem bírja tovább, mert már nem ahhoz, hogy szokva, mint régen. De én örülök, hogyha egy játék úgy jelenik meg, amit ele van tartalommal, és, és felfedezni valóval. Itt mondjuk a tartalom nagyon nagy része az, hogy sétálsz. Ó, de ez... Ez, tehát ez Te. nem véletlenül így van alakítva tehát pont azért van ez az egész monoton dolog, hogy bele tud magat képzelni jobban abba a szituációba, hogy egyszerűen nincs más lehetőséged és muszáj megküzdeni a, az időjárással, meg a, meg a tereppel, hogy, hogy újra összekapcsolod a dolgokat, tehát hogy ez így ilyen átvitt értelemben Jaj, értelem. meg, meg visszakerülhetnek a kontrollerre a befőttes gumik így van, így van <gül> lehet, hogy egyébként Kojimának egy ilyen befőttes gumigyára van csak így akart neki <gül> <gül> egy kis adást gerjeszteni. Nincs amíg -e Death Stranding márkával ellátott befőttes gumi csomag? Nem tudom, lehet, lehet hogy már piacra dobják. Vagy olyan kontrollert, amiben a stick ki tudod rögzíteni befőttes gumi. a gyűjtőihez tudod. Ja, miha. Ja. Ú, a, a az az inkubátorban lévő csecsemő az elég túlva. Igen, az nagyon jól néz ki, öcsém, öcsém azt megvette. Hát jó, de azt így kiteszed így hol? Most képzeld le, hogy eljön valaki hozzád, aki mondjuk nem videójáték orientálságú, az, az, így, az így így így és így ah, de jó, én is szerettem volna egy lombikot otthonra, ezért polcra mindig is. Az a durva, hogy az éjszaka ugye be is kapcsolatod a fényt, és az olyan Elről. fényt ad, hogy teljesen mindegy, hogy a videójátékbeállítottságú vagy, vagy nem, éjszaka össze fog magad fosni. Tehát, hogy, <gül> hogy az absz abszolút nem bizony, érezt, hogy éjszaka felébredsz, és az ott még pislákol, és esküszöm még azt is látod, hogy mozog. Nem mozog nyilván, de esküszöm olyan, mintha mozog. <gül> félelmetes, a lelkedbe lát Nagyon durva. Egy elég ötletes egyébként, így gyűjtői igen. kérdésnek meg kell hagyni. Egy kicsit több beteg is. nagy de de ennyi az vagy egyszer talán mi is kijátsszuk meg ugye PC-re is elvileg jövőre, ha jól emlékszem. Igen, igen, jövő-nyáron, jövő mintha azt mondták, van a nyár körül. És hát Steven már elő is lehet rendelni amúgy. Igen. Szóval a Steam-re is jön, nem csak az Epic Games Store-ba, de nyilván ott is megfogja. Nyilván mindenhol. Tehát így. Így jön össze-vissza. Majd, majd talán valami akcióba behúzzuk. Ez később probléma is volt, emlékszem, mert amikor, ugye, még nem jött ki a konzolus, amikor már bejelentették, hogy jön PC-re, és nagyon sokan visszamondták az előrendelést. És azért is mondták, hogy hogy nem produkált olyan számokat, mint amit vártak playstation mert ugye sokan már tudták, hogy jön PC-re, és akkor inkább PC-re mm. veszik. Sokan így bevárják? Igen. Igen. Hát türelmetlenebb hát konzoltulajok azok. Mert akik nem akkor akarják úgy a PC-n játszani. Mert ugye most a Redder is megjelent PC-re, Arról beszéltünk, azzal sajátunk, és ott az elég jól néz ki, viszont nagyon bugos, ennyit lehet róla Jelenleg tudni, azoknak, akik nem játszottak veled. Hát lehet, hogy a GTA 5 portolása az, az, az volt az egyedi a Rockstarnál, és a GTA 4 lesz a, a követendő példa. Aha, Mert annak nem. idején a GTA 4 is úgy jelent meg, hogy az konkrétan játszhatatlan volt PC-n. Ez, ez előleg nagyon közel van a GTA 5 höz az eredet, Tehát hát hogy azokra az alapokra nyugszik. Így néztem videót, ahol ilyen, hát direkt lebutítják a grafikát úgy, hogy így konfig fájlokba rogatnak át, és így ott mondták, hogy ez nagyon ez a config file, az uh, hasonlít a GTA 5-éhez. Mm. ugyanaz a motor, úgyhogy valószínűleg hogy ilyenkor hasonló. És ilyen elég durva átírásokat csináltak, tehát mit tudom én, átállították úgy a, a karaktermodelleket, hogy mindenki úgy nézett ki, mint valami szétfojt, izém. minimál költségvetésű indie nem? <gül> Ezt láttam én is, igen. <gül> <gül> Vajon vaj, mind a 2000-es években megjelent bármelyik 3D-s játék <gül> nagyjából. <gül> <gül> jó. Tehát, mondjuk azért azt hihetetlen, eszikon. hogy a, hogy a reddetnek ugyanaz a motor, mint a GTA 5-nek és és azt nem mondom, hogy fényévekkel jobban néz ki mint a GTA 5, de látszik a fejlődés, hogy, hogy a Red kettő 2 mennyivel jobban néz ki a GTA 5 mellett. És ugyanaz a motor, hihetetlen. Amik ezek kódoknál is nekem néha tök forra hogy mindenki leszólja, lesz, hogy hogy néz ki meg milyen régi motor. De ha a legújabb kód az már jól néz ki. Tehát, az, az így gyönyörű. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy az volna, hogy probléma lenne kinézeti. Le. Még azt mondanám, hogy talán még a betőfilőtet is egy kicsit így. Ha nem, is, a grafikája. ha nem is, de simán meré rakhatod. Tehát, hogy vígan nagyjából És hozzá. Most hogy azt hiszed, hogy most már, most már ott van, hogy ott is vannak nagy területek. A ja, -a. Igen. Most már igen. se lehet mondani, hogy jó, de a ott vannak a nagy területek. Jó, most már most csak a rombohatóság az, ami nincs. Úgy tényleg, hamar, már itt témába jött a, a kod is, már kikerültek olyan képek, amik azt bizonyítják, hogy jön a Battle Royale mód hamarosan, mert már a térkép kint van. Helyvileg ilyen, ilyen szivárgások vannak. Én arra leszek csak kíváncsi, hogy hogy oldják meg. Mert ugye elvileg arról is volt Petyka, hogy az ilyen free-to-play modellben jön. Igen, a hogy az különálló lesz. Battle Royale, és igazából azt nem értem, hogy ezt még miért nem játszották meg a, a Black Ops 4-nél. Tehát ott nem, a Azért, mert mindenki megvette. Volt. De mert mindenki hát, megvette. tehát akkor mi a francnak adják ingyen, hogyha megveszik. Mindenki megvette, hogy megvett. Hát megvették, igen, de most már aki még szeretne vele játszani, az nem tud. Tehát most már kiadhatnák igazán annak is a betűrőjá módját, ilyen free. Itt it, nagyon látszik, hogy nem, a rég itt ezt nem akarják, szerintem nem is, nem is fogják, de azért nagyon látszik, hogy a betűrőjá most már kezd kimenni a divatból, mert korábban az volt a nagy szó, hogy beleteszik, meg még a betűfiga is beleösszakolták, most meg már arról lehetkákatnak, hogy ingyenesen dobják mellé. Tehát hogy már látják, hogy, hogy azért plusz pénzt elkéri, már nem biztos, hogy tudnak a PUBG, a Fortnite, meg az Apex, meg, a, meg az ilyenek mellett. Mert minek egy meg... 50 pluszodik PUBG-clone. Igen, meg igazából ezeknél a játékoknál a nagy pénz az a mikrotransakcióból van, igen. amit meg úgy tudnak behúzni, hogyha ingyenes a játék maga. Hát mondjuk ez az activision nem jellemző, de, de igen. Tehát jó, az Activision az meg úgy száras és úgy is van benne, szóval. <sítható> jó, <de sítható> őket a 60 eurós free-to-play játékok, az nekem is, tehát, a, a kódok azok eléggé kicsi ilyen, ilyen beütésűek. Mert jó, azért ezt ennyire az Activision, most már jóformán majdnem minden kiadó, akit, akinek kicsit rossz szemmel nézünk, az már ilyeneket kitalált. Tehát, hogy például most a, a Bethesda, amit a falut 70 attal leművelt, leművet, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy ott már mindent belepakoltak egy teljes árujátékba, az már egy kész fick kategória. Ja, a havidíjas. Például igen. igen. Ja, annak egyébként lett egy olyan fejleménye, arról szerintem még nem beszéltünk, mert az csak később jött, hogy akik megvették ezt, és akik előfizettek erre a havidíjas utcra azok ugye kaptak ilyen mindenféle fancy skint, úgyhogy mondhatjuk, hogy felismerhetőek a többi játék számára, és meg is indult egy ilyen polgárháborúszerűség azok közt, akik megölték, és azok közt, akik nem ezt a, ezt a havidíjas baromságot. Ezt szerintem zseniális. E rendesen ilyen klánokat alapítottak már, és így a szerveren tényleg így megy, a, megy az aklatása azoknak, akik így bevásároltak, és akkor most azok is ilyen, ilyen szervezetbe tömörültek, és akkor most nem tudom, tehát ilyen ilyen agyrém. Ez kicsit, kicsit olyan, mint hogyha a World of Warcraft volna át a falautra, hogy a hordások meg, a, meg az alisok egymást ütik verik. Csak itt ugye itt a, az előfizetés meg a nem előfizetésesek között van. Igen, ilyen metagém az a igen, igen. Játékon túl játékot játszanak már felhasználók. Ami... Szerintem a Bethesda még ennek örül is, mert, mert valaki használja a játékot, igen. Meg hogy ez nekik miért nem, <laughs> Ez az igazi igaz, igaz, PVP, nem amikor osztályharcok vannak. Egyébként Konkrétan éppen. előfizetsz egy előfizetésem, mondjuk jó, oké, tehát aki a falut hetfelett előfizetésre előfizet, az már hülye, de oké, tegyük fel, hogy előfizet. És utána azért nem az kint, hogy ne hogy megöljenek két méterenként, meg, meg körbevegyenek, meg üssenek, mert oké, vagy megülni nem tudnak, csak, csak ütnek, és folyamatosan kidobna a menüből, meg mindent, tehát hogy el intik a játékodat. Az kicsit azért poén, külső szemlélőként nézve. Hát biztos, hogy annyira nem élvezik. Én <gül> hát nem irigyem őket. Ezért is tömörültek céhekbe, vagy én nem is tudom, hogy ezeket ott konkrétan. De hát majd azzal is talán csinál valamit majd a Betesda, vagy nem? Hát inkább nem. A... Szerintem. De hát majd kiderül. Most te hirtelen át akartam váltani, de... Na, no, de hogyha Betesda nem, nem csinál valamit, a Microsoft meg igen. A Microsoft meg igen? Hát igazából csinált. Vagy az még zajlik most? Meg, megye, tehát a Microsoft már úgy gondolta, hogy ők már vannak a nagy szám, hogy ők már csinálnak külön konferenciát, amit X019-nek neveztek el, ami olyan, mint egy ilyen error kód. Hogy... <gül> ami tényleg X019, én azt hiszem, hogy az Xbox van, de jó, mindegy. Lehet, hogy az é, nem én tudom. Én nem tudom, tehát szerintem ez a 2019 akart lenni az X, meg hogy xbox yeah. se tudja. Most lehetszik fancy nem kiírni a kettőt, a fene tudja. Na, a lényeg az, hogy ezen a konferencián bejelentgettek pár játékot, és meg is mutogattak párat, amiből már koráb korábban belettek jelentve. És nem kaptunk gameplay, t de volt itt ilyen tényleg, amit most jelentettek be. Bár nekem sem nem volt, amire azt mondtam volna, hogy hűha. Igen, ja, meg nyilván az Xbox pass, vagy mi a franc bővült még igen. egy csungó játékkal. Meg most is akciós volt, hogy 300 forintért be lehetett húzni. Igen. Hát Elvileg éve. három hónapra előbb meg lehetett volna venni 300 forintért. Én csak egy hónapra húztam be, mert meg akartam venni a forzát, és azt hittem, olcsóbb lesz vele. Hát nem. Jól átve értek. Olcsóbb. Az a azt a 300 forintot majd lehet, visszakérem tőlük. Nem úgy, őszintén sok mindenre, én sem emlékszem ebből. Tehát, hogy nekem az rémlik, hogy minden is jön a Game Pass-be, és hogy mindent belepakolnak, és nem értem, hogy a Microsoft, hogy szerez pénzt az új, friss megjelenésekkel, ha mindent belepakol a Game Pass-be, de oké, okay, ez az ő dolguk. A másik, hogy az az olyan sokan van... megveszik a Game Pass t Ja, hát igen, ez igaz. Hozhat olyan számokat a háttérben, ami megéri. Igen. Az, az mondjuk lehet. Most, ha tud a Game Pass-t mennyi, ilyen 1200-1500 forint havonta, mert teljes áron, nem ilyen akcióban, mint most. És azt lehet, hogy könnyebben kivizetik nagyon-nagyon sok, ami akik nem is nagyon játszanak játékokkal, mint a játékok 20 ezer forintos megjelenési állát. Lehet, ja, hogy csak mi vagyunk ilyen régi módiak, hogy mi nem előfizetésbe akarjuk a játékot, hanem hogy hanem megveszed. Jó, jó. Mert én most az új Star Wars játék kapcsán pont most először jutott az eszembe, hogy ez igazából arra megéri. Hát, valaki, aha. Az Origin Access-re uh -huh. itt most ugye, mert az, az ijének is van egy ilyenje. És hogy abba most egy hónapra előfizetsz, nem tudom, az hány ezer forint, az is valami kettő körül van, nem? Vagy két-három? Na valami ilyesmi azt hiszem. Nagyjából körül mozog. Egy hónap alatt végigjátszod az új Star Wars játékot, amit hát mondjuk szerintem sokkal van végig akkor akkor már megérte, és nem, nem kell 20 ezer forintért megvenned, mert amúgy az a játék, tehát abban nincs multi, ami így nagyjából végtelen órát magában foglalhat egy-egy játéknál. Uh -huh. DLC-kről nem tudok, hogy jön-e bármi fizetős vagy ingyenes hozzá, szerintem az semmi nem jön. Tehát így megcsinálták, kiadják és kezdj sokkalom. Ami így nagyon érdekes vállalás tekint, hát, hozzá az ára az 60 euró, de régen is volt, aki csak színgő Most az, hogy, hogy a játékosok már rászoktak arra, hogy online, meg multi, meg mindenki, mindegyiket haverral minden attól ezek még kellenek is szerintem úgy tök jók. Hogy van de, de árérték játék. arányban, ha azt nézod, hogy mennyit játszol egy játékkal, nem jön ki olyan jól, bár nagyon dicsőni minden a játékot, az tény. 20-30 órát bele Jó játék. Simán. Azt az, az viszont, szerintem viszont. egy színgőtől nagyon jó. Főleg ami nem, nem igazi open world, hanem mondjuk ilyen kicsit ilyen Tom raider szerű. Uh -huh. De jó, persze, ha lehet volna multi, amiben lehet lézerkardozni, vagy később adnak hozzá ilyen multi contentet, az oké, okay, biztos, hogy több extra, meg akkor többen meg fogják venni, de szerintem én, én nekem, hogyha egy játék össze van rakva és működik, akár szingül, akár online, akkor nekem abszolút nem hiányzik a másik dolog belőle. Uh -huh. Hát jó, csak az árát akkor lejjebb nyomhatták volna. Hát ez az ié, meg Star Wars. Hát örüljön, hogy nem 100 euró az alapkíjadás. Meg amúgy ezt Ismétel hangszató, hogyha nem játszottam vele, hogy mindenki nagyon dicsérített, hogy jól Jó, hát a, a Rispon, éppen Én ma, ma ezen gondolkodtam, hogy az IE nél most konkrétan az egyetlen olyan fejlesztő stúdió az IE berkein belül, ami valamire használható még, eddig nagyjából jó dolgokat hozott ki, az a Rispon, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az IE hány év múlva fogja megölni őket, vagy megpróbálni kinyírni őket, hogy úgy mind a Titanfall 2-nél, amikor belobta őket a darálóba, a betölfilt meg a kód közé mert az ilyébben nagymester. Jó. jó, de most jó, mondjuk a Microsoft vásárolt fel egy csomó milyen fejlesztő csapatot. Ja igen, például ugye most Jöttek erre visszakállítanak, ugye jön az Obsidianak és az új játék, ami abszolút hidegen hagyott, a a Teorinak az új játék, ami megint abszolút hidegen hagyott, legalábbis engem. Én, igen, én ez az az Edge, igen, a Reading Edge, ami múlt is. Igen, ilyen 4v4-es, TPS-es valami, és, és nekem ilyen nagyon lebutított valaminek tűnik. De jó, hát persze még még nem jelent meg, még bármi lehet belőle, de olyan nagyon fura. Még, még, még azt hiszem a béta sem zajlott le, majd mostanában jön valamikor. Én az Age of 4-et vártam, és a jött is gameplay, kemény 15-20 másodperc, és, és nekem az maradt meg, amit beszéltünk is a közvetítés alatt, hogy ez ilyen Age of Settlers-szerű valami, hogy a, hogy a karakterek meg a, a, az épületek aránya, és így ránézzen, olyan nagyon fura. Tehát, hogy hogy nem azt mondom, hogy rossz, csak olyan, hogyha ilyen nagyon mesésbe lett volna tolva az egész. Ja, ja, a mesésbe lett volna az arány az a régebbibe is, ha belegondolsz, abba is azért ja, van. Igen, igen, csak mondjuk lehet, hogy ott a grafika miatt nem, nem érezted uh -huh. annyira most. Vagy lehet, hogy már régen láttam ilyen Joffot is, ezért hozzászokott a szemem a, a normális RTS-ekhez, vagy nem tudom, de... Olyan, olyan fura. De mindegy, jól néz ki, úgyhogy kíváncsian várom. De... Tehát egyelőre az Age of 2-nek a Definitive is jobban érdekel, mint az Age of 4, ami azért elég furcsa. Kicsit. Hát az, az. Nem érzed úgy, hogy ez valami probléma nálad? Ja, azt mondod, hogy lehet, hogy öreg vagyok, és, és a múltban élek, és régen minden jobb volt. régem minden jobb volt. Most jönnek a négykás dolgok a régebbiekből, ja, majd lehet, hogy megint ugyanúgy jó lesz. Bár ezeknél a négykás, meg ilyen felhúzott cuccoknál az a vicces, hogy nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy mást felhúzzanak. Tehát teszem azt a játékmenetbe tennének bele olyan dolgokat, ami régen ja, nem, azért működött úgy, mert még nem volt jobb, de azóta mellé folyt elég sok víz a Dunán, és most már egy csomó minden fejlődött ezekben a játékokban. Tehát én ilyen felújításoknál így simán le tudnám képzelni azt, hogy akár ilyen dolgokat is beleteznek. Hogy... Jó, mondjuk ilyen szempontból valamilyen szinten azért lehet ezeknek a felújításoknak is, mert, mert legalább elindul a modern rendszeren. Meg, meg, meg tesznek bele mondjuk széles vásznat, vagy valami. Tehát, hogyha most nem teszem azt a régi kedvenc játékai, mondjuk a Mórovin, meg a, meg a Mafia 1 kijönne így, hogy semmit nem újítanak, semmit nem nyúlnak hozzá, csak, csak föl tudod tenni 10-80p-be, meg, meg, meg jobban elindul, meg mondjuk 60fps, hogy ilyesmi, imányok is örülnék. Tehát jó mindenkinek más. Persze, hát azok a remasterdek azok sokkal jobbak, amik teljesen át vannak küldetve grafikailag, de hát azok meg ritkák, meg ugye azokba több a meló. És általában a kiadó, meg a fejlesztő stúdiók sokszor, azok nagyon gyorsan akarnak nagyon sok pénzt, úgyhogy az ilyeneket nem mindig fogják meghúzni, hogy új motorra teszek a uh, régi játékot. Hát oda, gyek egy kis csapatnak, pár nap alatt kicserélik benne a textúrákat, mert yeah. átív, mert néhány dolgot is kész. Nagyon sarként van egy kicsit de ja. nem Na, úgy nagyjából ez. Sajnos. Akkor volt az a grounded, nem tudom, ez az Obsidian. Arról beszélünk-e valamit? Igen. Uh, ami nagyon érdekes, tehát ez egy ilyen, ilyen drágám, kojjukok összementek szimulátor. Igen, ma. igen. Lényegében az egész játék. És ez ilyen nagyon fura, mert hogy az obsidian ez ez nagyon távol áll, hogy ilyen multicóp játék, ahol ráadásul olyan túlélős, ami már kezd egy kicsit lecsengeni, tehát mintha ők így lemaradtak volna, hogy milyen menő, és uh, építkezős kraftolgatos hát nem tudom, hogy favágós, vagy inkább itt, itt fűvágós, nem? Tehát ez itt a fűszálak fű olyan vastagok, mint egy fa, meg nem tudom, kapicsot tudsz törni, meg nevírséget. Igen. És aztán túlillad hogy... a bogarakat, meg a pókokat, meg mindent. Mondjuk azt nem tudom, hogy, a, hogy ez, ezt az obsidian fejlesztette-e, amikor felvásárolta őket a Microsoft, vagy, vagy ez már a Microsoft-tal közös projekt, mert én inkább az utóbbira hajlok. Hogy, hát vagy... ez jó kérdés. Mert én az Obsidian-ból ezt nem nézem ki. Tehát, hogy én ő én mindig oztán... hardcore rpg ket nyomtak folyamat. De lehet, hogy pont ezért akarnak valami más csinálni. Tehát, ha mindig hardcore rpg ket kell csinálnod, mint fejlesztő, akkor egy idő után már azt mondod, hogy jó, most elég, most szeretnék valami funt, nem tudom, tök más. Ez igaz. Mert úgy lehet, hogy olyat is akarnak, ami sikeres pénzügyileg is, mert, mert az összes Obsidian játék az, az mind nagyon jó volt, mindenki kritika dicsérte az összeset, még a bagos szarokat is, mert nagyon jó a sztori, meg minden, de szerintem pénzügyileg egyik sem volt sikeres, mert, mert egyik sem olyan műfaj, amit annyira imádnának a játékosok. Én ebből sem érzek ki a nagyon sok mindent. Hát a mi? survival, kóp, multi, hát ezt mindenki imádja, nem? <gül> Na jó, ez most volt. Meglátjuk. Kicsit egyébként nekem a játék róla a Sea of Thieves jutott eszembe. Igen. Mert hogy valami hasonló a játékmenetre, hogy összeáll, pár hover, és akkor majd néha jó, elleszünk. leszünk. Ez játékmenet is ennyire tűnik változatosnak, hogy oké, okay, itt csitogedtek dolgokat, építettek dolgokat, aztán jön a hangja. Igen. Kész. Meg a Pók, meg a több Meg a, meg, tő, a ja, meg este is van néha. van a szakváltozás, Ez... egy ilyen játékban nem olyan rossz. Kintetni. Igen, mondjuk ez, ez szerintem polja, hogy ezt a lekicsinyített dolgot, ezt még senki nem dolgozta föl szerintem úgy igazán, úgyhogy ez egy ilyen ja, ja. A maga az ötlet az jó. Uh -huh. igen. Meg, hát úgy talán az obszidjel az... meg is tudja csinálni jól a dolgokat. Úgyhogy várjuk szeretettel azt is. Akkor igen. mi volt még valami? Ja, igen. volt egy don'tnod. Igen, játék. igen. Hát ami szerintem csont ugyanolyan, mint az összes többi játékuk, ami ja, ilyen, ja. ilyen feladat ilyen választós. Igen, a Life is Strange volt, mint strange ha minden játékuk ilyen Life is Strange, hanem csak más szereplőkkel. Hát ami nem baj, mert egyébként annak a játéknak elég jó volt az atmoszférája, tehát az ilyen érzelmes hangulatteremtés, az nagyon jól működött annál a játéknál, szóval, ha megcsinálják több én azt mondom nekik, hogy hajrá. Bár ott igazából elég sok mindent, tehát elég elvitte a játékot a válam maga ez az időutazós, ilyen visszarepülős történet vezetés, ami a többi játékból vissza kiányzik. Uh -huh. szóval nem tudom, hogy anélkül, hogy mennyire jól működhet. Vagy minket tesznek bele. Hát nem tudom, annak idén a Remember Me is egész jó kritikákat kapott. Ugye? Hú, azzal és... játszottam még, pedig az is egy jól. És, és az nem meg tényleg. teljesen másik műfaj. Tehát az meg hát ilyen, hackenszles. Az, ilyen hackenszles TPS akciójáték, szóval, szóval lehet, Mert azért hogy ott, ott is vannak érzelmileg eléggé. Elég. Jó, hát persze, igen, a, a, a, a sztori az már ott is erős volt. Ilyen szempontból jön még a Flight Simulator, ami hát repülsz. De barom, jól néz ki. Jó, jól. Mondjuk itt nem írják, hogy lenne hozzá PC-re VR támogatás, pedig ezek annyira adnák, és már igazából az adná, hogy az Xbox-hoz is lehessen valami VR headsetet csatolni. De én nem hiszem el, hogy technikailag olyan rohadt nehéz lenne megcsinálni, hogy most elvég a következő Xbox az olyan erős lesz, de olyan, hogy hű, ha beszarsz hogy arra már egy headset-támogatást, valamit. Tehát, hogy a rendszer, nagyon hasonló a Windowshoz érted. De hogyha ez lesz is, ami, amit mondjuk nem tartok elképzelhetetlennek, akkor az biztos, hogy nem most fogják bejelenteni az, az x 019 e hanem majd akkor az E3-on, amit még többen néznek. Az hát, X020. Ja, vagy az X020, igen. Tehát ahol megmutatják a gépet, ott majd mondják, hogy lesz hozzá a VR-támogatás, és itt van ez a VR szeművegnestek. Igen, igen, mondjuk nem jó egy minden port? Az is igaz. De én tényleg simán el tudnám képzelni, hogy a következő xbox ba már lesz ilyen támogatás. Mert ugye eléggé nagy lesz annak már az ereje, uh -huh. és most eléggé nyomja mindegyik csapat ezt a ó, streamelve játszol dolgot, vagy mi, ők is itt nyomták, bár ő, náluk elvileg az van, hogy olyan, nagyjából úgy működik, mint a, a, a Steam-nek a link támogatása, ez a Steam link, hogy a géped rendereli a játékot, utána bármilyen eszközön, ami ott a hálózatban van, tudsz játszani lényegében. Tehát mobiltelefonon, akárhol. Kontrollert rá, rákötsz, aztán megy. Hát annyi, a gépnek meg kell lenni, meg a játéknak. Igen, Csukott igen. Tehát ez, ez, ez, ez az Xbox-os dolog is. Bár miközben ment az esemény, és így néztük, így mi is, mi is gondolkoztunk, hogy ez most egy felhő felhőszolgáltatás, vagy ez nem, hanem az Xbox-on megy, de elvileg ez, ez, ez az Xbox-on megy. Igen. Mert ugye ebből is kerültek bele most új játékok. Kicsit, hogy nem minden játék támogatja. Bár én is tudom képzelni, hogy miért, mert hogyha egy játék alapszinten is út megfingatja a konzolt, hogy alig van meg a 60 FPS, hogyha még ezt kell rendelnie is, küldeni egy eszközre, az még jobban megfingatja. Szóval néhány játék nem én értem, hogy ez miért nem került bele. Baszeg ezért. Nem tudom a minőségbe streamelni, hogy ez élvezhető legyen. Az, az igazság, hogy így néztük ezt a konferenciát, és nekem így közben is azított eszembe, hogy, tehát, hogy mi nem tudtuk, hogy pontosan, hogy mi ez, de szerintem, hogyha a Microsoft se tudná, hogy ez, ez, ez most hogyan kéne megoldani, vagy, vagy, vagy hogyan kéne reklámozni, vagy egyáltalán konkrétan mihez kezdjenek ezzel. Nem, nem El, tudom. A valve A saját nagyon a Steam Link-el. Ja, igen. De nekik egy ilyen kis külön doboz volt hozzá, hogy akkor azzal lehet. Meg egyébként most már volt most a mobiltelefonon is lehet, nem tudom, azt nézted már. Tehát ott is van már ilyen Steam Link applikáció, amivel a mobiltelefonon tudsz játszani. Meg én nemrég rájöttem, hogy az Xbox kontrollert, azt a verziót, ami Bluetooth-os, ha mindenféle hülyeség nélkül tudod csatlakoztatni a mobiltelefonra. Tehát nem kell rútolni semmit, nem kell csinálni. Fogod a mobiltelefon Bluetooth menüjében, keresed az eszközt, amikor közelben vannak, a meg megbenyomod, hogy ő is keresse, és akkor így egymásra találnak összepárosítása amelyik játékban van ilyen támogatás, sajnos elég kevésbe, jegyzem meg, ott, ott így működik. És az a kapcsán találtam meg, hogy a, az Xbox, Xbox beszélt tűnyességet? Nem, az új Call of Duty Mobile, ami tök népszerű lett, abba elvileg jön ilyen kontroll támogatás, is korábban benne volt, aztán kivették, azt most elvég visszarakják megint valami frissítéssel. Na ott akkor van megint a arrényálás, hogy a, a sima mobilosok ellen az nagyobb eséllyel harcolnak, vagy nem tudom. Én valami Real Racinget próbáltam vele, ott, ott egész jól működött a kontroller. És ami amilyen játékokban működik, az tök jó, és ha belegondolsz, ez már olyan, mint lenne nálad egy Switch, hogy viszonylag uh -huh. erősebb telefonod, Jó, a játékfelhozata nyilván egy kicsit másabb, mert tényleg... Hát szélesebb is azért. Hát, az, az a Switch-en nincs annyi játék, de bár oké, most ja, ezt meg olyan, de, más... Igen, más meg, hogyha most te Switch-exkluzívokkal akarsz játszani, olyan típusú játékot, semmi semmilyen másik konzolod nem fogsz tudni játszani. <gül> Mobí, mobiltelefonok, meg pláne? Azt mondom, másik. Tehát, amilyen játékok jönnek mobilra. Pedig tényleg most már azért kicsit mehetnének arra, hogy legalább az ilyen játékokba, amit játszasz, mobilon legyen, tényleg kontrollertámogatás. Annyival... Próbáltam egy lövöldözős játékot is játszani, és igaz, hogy én PC-s vagyok, és egérbillentyűzet billentyűzet, az nem rossza van egy lövöldözős játékhoz, viszont. Az a mobiltelefonos tapipados irányítás az annyira szörnyű, hogy annál a kontrolleres irányítás ilyen fényévekkel jobb. Tehát tényleg olyan, mintha egy, egy konzol <tos> előtt ülnél. Dúró. Ja. kéne, kéne ilyen izé mobiltelefon részleget is fenntartanunk, hogy minden adás előtt megérzünk egy mobilos játékot. És az lehetne az szogán, hogy hát nincs mobiltelefonotok? <tos> Ja, de visszatérve itt az Xboxhoz még egy játék volt, ami, ami nekem tetszett az a Kart Rider, amiről mind a ketten egy néztünk, hogy ez most így, hogy ez már nem is az első része ennek, ami értel híres hozottnak, hát hanem Ez egy híres, híres franchise, igen. igen. És, és free-to-play, és az volt a vicces, hogy ott uh, be is hoztak két rácot, akik egy v nyomtak egy ilyen Cart Rider meccset, és Xbox-on játszottak pillentyűzettel. Hm. ami ilyen, most, most mit akar a Microsoft csinálni az Xbox-ból egy PC-t Gyuri okay, van támogatás rajta, hogy most. Nem így... hogy ezt reklámozzák, de mondjuk egy, egy is... pont egy, egy autós kártyátéknál nem kellene billentyűzettel nyomni ezt. Ja, tehát, igen, hogy... te, te tök fölösleges volt ennél. Tehát én én PC-n is autós játékokat kontrollre játszok, mert azon sokkal kényelmesebb igen. és jobb kézre állott. Tehát ennél mérelőtt én nem tudom lehet. Ez nyomni, mint, amit hogyha... portolva kontroll-e. Ez van mintha a PC-n, az RTS játékokat mondjuk kontrollerre provoznát. Tehát, hogy. Miért? Miért? Vagy egy Nincs fps értelme. Vagy egy FPS-t, FPS ugye, Snoop Ja, igen. Hallgatsz Ó minket. <gül> Innen is ütlözünk. Az vicces volt. Vagy <gül> így mondtam, hogy hát az ő titka a Az anya, mi azzá, a PC-n is. <gül> Jó, de hát, hogyha be vagy szívva, akkor mindig a leaderboard elején vagy. <gül> Sőt, akkor olyan játékokon is játszhatsz, ami meg sincs. <gül> így van, így van. A még a halo volt szó, hogy az december harmadikán érkezik a Master Chief Collection, és hogy az mennyire jó. A Minecraft Bandons, ami ez a Minecraft-szerű Diablo, és ott is beszéltük, hogy az, az, az kinek, tehát ki a célközönség. Jó, nyilván a fiatalok, akik a Minecraft-ot szeretik, de nem biztos, hogy akarnak egy ilyen old school stílusú játékkal játszani. Lényegében, mert hát azért a a Diablo alapjait már nem tegnap tették le. Igen. Nyilván akik Diablo-val játszottak, azok meg nem fognak Minecraft dungeons csapatni. Ez szóval mindenképp a fiatalabb generáció lehet a célközönség. Jön ja. akkor még a Planet Coaster, és ami egy egész érdekes játékocska. Nemrég jelent meg a Zoo Tycoon, vagy mi a címe? A, igen. Zoo, igen. Van, Planet, zoo, Planet Zoo, Planet Zoo, igen, az új. Az is egész érdekesnek tűnik. Igen, nem, ne, ezek annyira egy kapta fára mennek. Én, hát igen, csak más a téma. Tehát ez ugyanúgy, mint a, most volt ugye nem régen az a Jurassic Parkos cucc, mm -hmm. ami, ami szinte ugyanaz. Az is ugyanaz a csinálta. Igen. igen. Ó, mindjárt mondom, hogy kik. A, egyébként az frontier, hiszem, igen, a frontier Igen, a Frontier. Ez annyira érdekes, mert általában egy csapat, az egy bizonyos típusú játékban van otthon, és akkor az, azokat gyártják. Viszont az elite danger ezektől a játékokkal annyira messze van. Jó mondjuk ott is azért menedzser játék némileg az, hogy te most mit tudom bolygók bolygóköz kereskedsz, vagy nézed, hogy hol adhatod el a cuccot, meg hol vesz, de az annyira kicsi része a játékmenetnek. Jó, de nekem a erről mindig, mindig az ízét eszembe, hogy ez a, ez a nem vársz egy fejlesztő egy bizonyos stílusú játékot, és mégis megcsinálja, és tök jó lesz a Creative Assembly, aki egész totál totávol játékokat csinált, aztán összehozta az ALIN isolation ami ami. Tehát annál távolabb játék a Total szerintem még nem volt. <gül> <gül> És mégis nem, is, nem is tudtam, hogy ők csinálták. Ők csinálták, igen. Két Total War között is az Alien Isolation-t. <gül> ha jól lett, figyelj. Ja, hát persze, ér, ezt mondom. Tehát, így, először, amikor annak idején promózták ezt az egészet, én azt hiszem, hogy elírták. Hát mondom, ez, ez, ez most egy hogy, hogy jön össze. Aztán, aztán nem írták, jel. tényleg ők csinálták ezt is végig elme nyomni. VR elmennyomni. VR-ban elkezdtem játszani vele, de most, ott most vagy az van, hogy egére biregyűszettel játszol, ami vr nem olyan jó, vagy kontroll erre, amihez, meg, hát FPS-t. Már nem, nem, nem kell lövöldözni, inkább lopakoltáján. Hát képzeld azt, hogy Snoop vagy, aztán <gül> ja, valahogy <benne>. megoldod. <gül> Az, tehát. meg egyébként van VR-ban mivel játszani, de erre majd még visszatérünk. Így van, így van. Amúgy még szerintem itt az Xboxos Microsoft konferencián még említsük meg, hogy engem rohadtul meglepett, hogy az összes Kingdom Hearts meg Yakuza első három játék, meg Final Fantasy-on Xboxra, ami ami engem itt tökre meglepett, mert régen ugye ezek Sony-exkluzívak voltak, és aztán nagy nehezen kiadták őket PC-re, most meg már xbox ra is jönnek, szóval ez ilyen Várjál, nem csak, a xbox ra de ezek aztán be is kerülnek a pazgalom. A, a Game Pass-be is, igen. hogy nagyon ez nagyon durva. Ez a Game Pass az nagyon durván hozhat nekik, szerintem, hogyha ilyen címeket be tudnak húzni. Igen. Folyamatosan, tehát... Én nem fogom megvenni. Mert én, én mondom én, hát nem, én csak a kémpaszt kérdezem. <gül> <gül> hát, igen. Ja, azt, azt nem fogod. Azt nem, meg engem hagyjanak békén a windows Store-ra Tehát, hogy én arra ránézek, és, és Ú, már engem van. Elkezdjem dicsérni egyébként, hogy. De ilyen sem volt még, srácok. elkezdem dicsérni a Windows-t. Vagyis igazából ezt, az, ezt a. De kezdjük azzal, <gül> hogy én meg megvettem, ja, egy kicsit szidom akkor a részért hogy azért legyen, legyen az az, azért látszik, az hogy, ez, hogy ez tényleg Windows Store, tehát a dicséret előtt azért egy kicsit még dobni kell rá. Hát oda vágok neki, hogy azért sajogjon neki picit. A lényeg az, hogy ugye a, most van ez, a, ez az esemény, és ilyenkor egy csó minden leszokott akciózva lenni, és hát Forza Horizon is le volt akciózva, amit én már múltkor nagyon nézegettem, meg már azért állt azért mégiscsak 10, akkor 17 ezer volt még, de így mindennel együtt az ultimate is ön most ez ilyen 14 körül volt, és hát most már van egy gép a nappaliba is, hogy a gép vásárlás volt, és a régi gép az ilyen mondjuk úgy, hogy ilyen nagyon izmos Xbox lett belőle, hogy Windows van rajta, tehát nem, tehát sokkal többet tud, mint egy Xbox, nem mindegy, ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy most már lehet azon is játszani, és a Microsoftnak, annak van egy ilyen, olyan üzletpolitikája, hogy lényegében te tudsz csinálni benne ilyen családcsoportot, vagy mit. És akkor be tudsz húzni emberkéket, és elvileg ilyen négy-öt emberkével meg tudsz osztani játékokat, úgy, hogy egyszerre tudtok vele játszani. Tehát a Forza Horizon négyel anyumnak tettem fel a, a nappaliban lévő gépre, és úgy tudtunk játszani, hogy ő ott játszott lent, én meg itt bár mondjuk azért szívtam vele egy-két napot, mire sikerült. Mert hogy ez, én úgy gondoltam, hogyha fel van telepítve a Forza az én Windows-os akkontomra, akkor utána, ha én a családba behúzok valakit, akkor utána ő is fogja látni, és tudod, elindul. És ez, ez lett volna logikus, hogy ez így működjön. Na most ehhez képest az úgy működik, hogy én ugye megvettem a játékot, az én akkontomra van meg, és beléptem a Windowsra, ra anyumnak a Windows-os felhasználójával, ott elindítottam a store ott kiléptem az ő felhasználójából, beléptem az én felhasználómmal, letöltöttem a játékot, utána kiléptem az én felhasználómmal, beléptem az ő felhasználójával, és akkor, akkor úgy, úgy tudott játszani. És én azt néztem, hogy ilyen funkció nincs is, hogy ha egyszer feltelepítesz egy játékot, akkor minden windows felhasználó, aki van azon a gépen, azt tudjon vele játszani, hanem amikor uh, nála akarsz feljátszani, akkor lényegben föl kell telepítened újra. Uh -huh. Tehát ahány akkonttal akarsz játszani egy adott nyitán, annyiszor fel kell rakni. rakni. Fel kell rakni. Egy, én nem találtam rá meg. Vagy, hát, vagy, vagy, vagy nagyon hülyén van beletéve is, ilyen, ilyen kacifántos. Ez, Viszont... a, ez a Microsoft ezért szeretünk. Nagyjából. <laughs> Igen, hát Viszont ami jó, hogy azért ezt egyszerre tudjuk játszani többen. Tehát tényleg, hogyha Elvileg én úgy tudom, hogy négy-öt embernek meg lehet így osztani, és ez teljesen legális. Tehát ez nem ilyen izé, hogy akkor hú, ez majd hú, nehogy megtudja a microsoft mert akkor kivannak. Nem, ez teljesen legálisan, hogyha a Microsoft store ban van megvéve a játék, akkor ezt így meg tudod csinálni és megosztani 4-öt emberrel. Úgyhogy meg van egyszer béve. És egyszerre tudtak játszani, nem úgy a steam hogyha igen, tudom, igen. valakinek meg van osztva, akkor ő is játszik, és akkor akármi. Hát a cserébe azt én hogy egyszerűbb megosztani. Ott nem, ott elvileg, elvileg egyébként a Game Pass is valahogy így működik. tehát az is, is meg tudod osztani? Hát gondolom, hogyha a Game Pass, tehát én belépek a Game Pass előfizetett kontommal és letöltem a játékot azon a gépen, akkor utána gondolom más is. És tehát tehát ha így letöltem, mint ahogy a Forza-n elmondtam, akkor tud be Elvileg. De azt nem, mondom, hogy nem próbáltam. Tehát, tehát nem maga a Game Pass ugrik így, hanem maga a játék, amit letöltesz a Game Én Elvileg igen, de Xboxon ugye kell ahhoz Game Pass, hogy te tudjál játszani multiban. Tehát ott lehet, hogy kicsit máshogy működik a dolog. Mert nem ja, igen, át, igen az én a pass... összevonták igen, igen, én én boldog. igen. Tehát, boldog. PC-n ugye tudunk multizni, ilyen pasz nélkül is, de az Xboxhoz e kell. Úgy, je, ott, ott áll egy kicsit más, hogy működik, nem tudom, azt nem tudtam kipróbálni, de hát nagy nezen ezt azért összehoztam, <gül> hogy így működjön. És ez tényleg, ez mondjuk tök jó, hogy több gépen is tud játszani ezzel a családi megosztással. Tehát ez egy nagy pozitív Microsoft Tor felé. Hogyha így van, meg hogyha van a családban Xboxos is, akkor azzal is így meg tudjátok osztani. Lényegében a te a kontoddal belépsz, letöltöd a játékot, és utána játszani Ő is. Mert ott megállsz hogy a második működik ez a megosztásos dolog Xboxon. Sőt, akár együtt is tudtok játszani. Tehát akár tudunk gópozni mert a Forza-ban van ilyen kópoverseny. Úgyhogy ez, ez szerintem egy tök jó dolog. Úgyhogy uh, megvan dicsérve a Microsoft emiatt. De ennél többet ne is dicsérjük őket, mert a végén meg elszállnak maguktól. El, el. De Nem lesz itt a végén? A végén még jó dolgokat kell holunk mondani. ja. ja, ja. Meg ilyen 50 vagy 60 50 os leárazásról volt a Forza. Horizon 4, úgyhogy meg is ilyettem, hogy mi a következő rész. Nem senki nem fog ezzel játszani, de igazából engem nem érdekel, mert hogy annyit nem multizoport. Ne, hát most nem a Horizon jön. Tehát most a, majd a legalábbis úgy szokott, hogy a először, a motor, először a Motorsport, igen, és akkor de. utána minden második évben jön a Horizon. Úgyhogy még, még ha, ha követik a, a, azt a szisztémát, amit ők, ők, ők találtak ki. Viszont most is kattingatom a sport és eléggé hülyék, mert én elvileg az Ultimate edition vettem meg, és ha az Ultimate Editionre kattintok rá a sztorban, akkor ki is írja, hogy ez neked már megvan, már nem tudod megvenni, csak ajándék kinek. Viszont ha elkattintok a Forza Horizon 4 bővítő, bővítmény csomagra, ami lényegében a, a négy ből csinál egy Ultimate Egy ultimate, azt nem tudom lenni. <laughs> én nem is értem. Még jobban fejebb upgrade-elet. Ja, kétszer lesz meg minden dlc <laughs> Nem minden szó, vannak ilyen vicces dolgok. Na jó, de szerintem akkor ezt az Xbox-os dolgot túl is beszéltük, vagy ha akarsz még oh, róla, akkor. Brutálisan, brutálisan túl beszéltük. Jó, akkor most én jövök egy rövidebbe. A, a Path of Exile-nak van egy ilyen XICON-nevezetű konferenciája, ami most volt, meg még azt hiszem még tart is, csak a, a bejelentős, komolyabb részek azok már lecsengtek és elég érdekes dolgokat mondtak a fejlesztők a játéka kapcsolatban. Mostanában én már nem játszok vele egy ideje, de most konkrétan bejelentettek egy új kiegészítőt, ami majd jön ilyen új liga végül is, ugye. Bejelentették a Path of Exile második részét, ami, ami folytatja a sztorit, és átalakít egy-két olyan skill mechanikát, amit már unalomig ismert mindenki, viszont ezt mindenki megkapja, tehát a Path of Exile első részében, veljátszók is, és most azt nem tudom, szerintem a második rész is ingyenes lesz, és csak a storyt fogja folytatni, de új engine-t kap, meg új területek lesznek, meg új karakterek, lesz, lesz ilyen, ilyen shape-shifting nevezetű dolog, ami konkrétan a Diablo-ból a druida, hogy így át tud alakulni, farkassá, meg ilyen mindenféle hülyeségé, úgyhogy ez, ez ilyen tök durva. És a másik, hogy bejelentették mobilra is a játékot, és jól néz ki, a mobilos játék, és erről volt, és egy kis fricska a felé, hogy mondta a aki akivel jelentette az atya úristen a Path of hogy, hogy annak idején látott egy konferenciát, ahol a, a főjáték megjelenés előtt bejelentették a mobiljátékot, és az annyira nem sült el jól, úgyhogy úgy gondolták, hogy addig nem fogják bejelenteni mobilra, amíg nem jön a második rész. Úgyhogy így egy kicsit megoldották ezt a, ezt a problémát. És természetesen mobil is ingyenes lesz valószínűleg, úgyhogy alakult tovább a Path of Exile. És kíváncsi oda, leszek majd, oda hogyha... Trol, oda trollkodtak a... igen. Bizárt. És kíváncsi vagyok, hogyha majd jön a Diablo 4, amit most mindenki örvendve fogad meg, hogy hallja, hogy ilyen lesz, meg olyan lesz, meg amolyan lesz. De amúgy nem is értem, hogy miért örülnek ennyire az emberek, amikor a blizzardnál konkrétan a fele bagázs eltűnt, és, és már formán a régi blizzardos arcok közül senki nincs ott. De jó, mindegy atomik csinálhatnak jó játékot, persze nem arról van szó, csak, csak nem vájon senki egy Diablo 2 szerintem. És... Majd kíváncsi leszek, amikor kína a Diablo 4, meg ez a exile dolog összecsap, hogy, hogy mi lesz. Nem tudom, mennyire konkurencia egyik a másiknak, mert ugye a Path of Exile azért az free-to-play, tehát az nagyobb tömegeket hát kell, hogy bevonzon. A Diablo-nak, annak meg már van egy ilyen. Igen. Egy ilyen rajongó tábora, akiknek van mobiltelefonjuk, ugyan, de <gül> <gül> szeretnének PC-n, meg konzolon játszani. Amúgy elnézést az előző Facebook hangért, de a telefonom tehát az most fogta föl, hogy egy órával ezelőtt mi beszéltünk Facebookon, hogy, uh -huh. hogy kezdődött előbb a podcast, vagy nem. Tehát az azokat, az, most legyek. kaptam meg. Nekem állandóan, úgyhogy én imádom. Imádom. De a legjobban azt szeretem, amikor alkalmazások szólnak, meg be is kerül a notification hogy, így, hogy ott, ott valamit nagyon sürgősen megnézek, rábökök, és így semmi. Hát ez a, ez a, akartál valamit? Ja, úgy nem, csak tök jól megint rámbögtél. Hát, én nem is értem, hogy ez, nem mindegy, ez lehet valami Android hírség. Viszont a notification-be egyetlen gomba, ha végigpörgeted és semmi érdekes nincs, akkor azt mondani, hogy oké, okay, és akkor mindent látta. Ez, ez egy hasznos feature a mobiltelefonokon. És amúgy erre a, erre a Blizzardról elment már a fél banda, és úgy, úgy várnak egy új diablót dologra, nagyon tökéletesen reflektál a következő témánk, ahogy nézem. Csak ott nem a Blizzard kapcsán, hanem a BioWare kapcsán. Igen, elvileg, elvileg felreppent a hír, hogy az anthem ilyen nagy refaktornak teszik ki, és jön az Antem 2.0. Én csak arra vagyok kíváncsi kapcsolatban, hogy melyik irányba fogják vinni? Tehát inkább ez a story vonalú és hagyjuk ezt a looter-súter dolgot, vagy rendesen belekalapálják azt a Rút-t Most már és akkor megnézik, hogy a konkurencián, mi az, ami működik, ők is beleteszik, megraknak bele egy nyilván pvp-t, <gül> tehát ennyi györülnék, tehát nem tudom, erről annyira nagyon hír nincs, nem csak, hogy akarnak vele csinálni nem, igen. valamit, tehát én, én, én, én őszintén, én, a, én azt a második lehetőséget látom, tehát, hogy ezt a looter-sútert kalapálják ki, mert ezt a storyt, tehát, hogy Pont amit, amiről az előbb utaltam, hogy a bioware az írók azok jóformán leléptek, és már az Enten közben leléptek, és hogy ugye ezt korábban dumáltuk is, hogy hogy a fejlesztés kellős közepén kellett újra gondolni az egész játékot olyan embereknek, akik ehhez nem voltak hozzászokva. Úgyhogy én, én nem, és mivel ezek az emberek vannak még mindig ott, azért nem tartom valószínűnek, hogy ezt katyába tudják rázni ilyen szinten. Tehát mm -hmm. szerintem próbálják meg még több tartalommal, még több küldetéssel, meg PVP-vel, ahogy mondtad, ilyenekkel feltölteni, és hogy hát, hogyha akkor működni fog. Ami amúgy lehet, hogy működni fog, tehát hogy ez rengeteg ilyet láttuk, a Destiny, a Division első része, a No Man's Sky, tehát hogyha valami normálisan megvan támogatva, akkor működhet, csak a kérdés, hogy azok az emberek, akik ezt összehozták, azok tudják-e javítani úgy, hogy ez még működőképes. Szerintem igen, tehát technikailag a játék az nem szar. Csak látszik, hogy úgy rakták össze, hogy a vezetőség nem tudta, hogy mi a tökemet akar belőle csinálni. Tehát ilyen... Jó, mondjuk bugok azért voltak a beta amikor játszottam vele, de mondjuk a lövöldözést azt rohadtul élveztem, a grafika az rohadt jó volt, a gameplay lövöldözni össze az is jól működött, tehát mint a looter a játék csak a looter résznél bukott egy kicsit, Igen. az nem volt kitalálva, hogy mit kapjál amikor valami történik, tehát így technikailag jól volt összerakva, de maga a játék dizájn mondhatjuk, tehát hogy mi hogy működjön, így nagyobb vonalakban az, az nem, nem lett eltalálva, meg, meg a tartalom hogy ő hiányzott belőle egy kevés... Kicsit olyan ez volt, azért, mint hogyha... A Shooter az úgy működik jól, ahogy a, a Destiny 2 is csinálja, hogy oké, okay, jövődözöl benne végig, de hogy amúgy tornányi tartalom van. Jó, de az de, most ez, de most ez olyan szempontból rossz, hogy a Destiny 2 megjelenésekor se volt jó. Tehát, hogy az is, de persze, azt is vele kellett törni. Nem, várjá, az, az jó volt. Jó, de most mondom, volna, hogy... Volt igen, igen, igen. Jó, hát ilyen szempontból az entem is jó, mert jó benne meg harcolni, meg használod a képességet, mert repketsz ide oda csak a tartalom nincsen benne, meg úgy a lúter, amit mondtál, hogy azt hiányzik belőle. Úgy Ezután a bejelentés után sem nem képzelni, hogy én is beruházok egy entemre, hogyha tényleg jól összerakják. Ja, hát meg kell várni, hogy mi, mi, mi sül ki ebből, mert, jó, e, mert is színe is ez az Anthem, az az, tehát az alap az nagyon jó az, hogy amilyen látványt, meg a, meg a hangulatot összepakolták, az nagyon jól el lett találva. Most már csak meg kéne tölteni tartalommal, hogy működőképes is legyen. Meg visszahozza a játékosokat. Nagyjából azt kéne vele csinálniuk, mint amit a, a Destiny 2-vel csinált a Bungie. Hogy meg is, hogy nem Az egyik egyébként, az soha <suk> meg free to play kiadni valamit, és akkor azt mondni hogy na ez ingyen van, és akkor Mert mondjuk, az, be hogy be kell húzni te. az embereket. Igen. Az a név, hogy Antem, amit már ennyire felhypoltak, az már nagyon-nagyon elkapott azóta, amióta kiozták. <gül> Tehát így emlékszem, hogy semmit nem mutagattak belőle, de mindenhol szuperlativuszokban beszéltek róla, hogy ez akkor a királyjáték, ez szóval, fantasztikus lesz, aztán az képes meg. Sehol sincsen. De az a baj ezzel a freetupé dolog, hogy szerintem az IES nem fogja meglépni, mert annyi pénzt belevölt, hogy, hogy ő erre nem fog rá. Nekem az se baj, hogy 5 euróért meg lehet venni originál. Ja, hát én, én, én azzal is oké okay vagyok. Közben egyébként rákeresgéltem, hogy kulcsos oldalakon mennyire ment az ára, és hát olyan rossz már. Egyébként ilyen 9-10 euró között mozog. Igen, ráadás hát az, az összes kiegészítő, vagy hát a később jövő tartalom, az ugye mind ingyenes, nincs hozzá DLC, legalábbis egyelőre. Úgyhogy, lehet, most érdemes még behúzni, mielőtt itt megjön a refaktor. Most, hogyha, nem, hogyha nem csinálják azt, mint a, a, a bizárd az overwatch -a, hogy persze, persze, az alapjátékhoz minden DLC, meg minden update, minden ingyenes, de mi kiadunk egy majdnem ugyanolyan játékot, és ráírjuk hogy kettő. Igen, <laughs> Tehát, hogy hogy az Anthemnél is megjátszák majd. Aztán, hogy azt mondod, mint amit a Destiny a Taken Throne-nal, hogy, hogy aki megvették, azok nem kapják meg nem tudnak, újra meg kell venni az egész hóbelebancot az alapjátékkal együtt, úgyhogy már megvan hogy nehogy az legyen, hogy most bereklámozzuk, hogy... nem kell. A nem volt ilyen. Hát az egynél, vagy a kettőnél volt ilyen. Hogy akik megvették a destiny az elején, azok nem tudtak upgrade a DLC jövésékor, hanem konkrétan meg kell a Complete Edition-t, hogy megkapd a DLC-ket. Ja nem, nem volt ilyen. Csak elég drága volt. A Complete Edition vásárlók jobban jártak. Ja, hát igen, igen. Csak azért mondom, hogy nem, hogy az legyen, hogy most bereklámozzuk az Entemet, hogy vegyék meg, mert most lement az ára és most na, nagy rework van, és akkor utána meg az ilyen mondja, hogy de ez akkora rework, hogy ez az NTM 2, úgyhogy vegyétek meg újra. Hát igen. Én is ettől félek. Mert szerintem a rajongók, már majd vannak. Áh, meg. Ah, éppen ezt akartam kérdezni, hogy rajongók. A szerencsét. Akkor nevezzük egyiket, akik megvették megjelenéskor. Ők, ők azért nagyon morcik lesznek akkor, hogyha így azt mondják nekik, hogy ó, de jó, ti megvettétek 60 euróért, akkor most bekaphatjátok, és akkor vegyétek meg újra, és akkor majd talán kaptok valami tartalmat is hozzá, tehát az az nem működhet. Viszont azt el tudom képzelni, hogy ezt kikupálják, telecseszik mikrotranszakcióval, hogy azért mégis csak megéri nekik megcsinálni, mert most már, tehát lényegében eladták a játékot annyi embernek, akinek akinek el tudták adni. Uh -huh. És nem tudom, hogy mekkora bevétel számítanak ettől a 2.0-tól, hogy most a tömegek fogják megvenni újra, vagy nem újra, hanem hogy megmenni egész konkrétan. De ugye ez nekik benne van a paszba, ha jól említem. Tehát lehet, hogy. Lehet, hogy ez is, ugye a Microsoft nem látjuk, hogy mennyire sok mindent van bele a paszba. Szóval, hogyha ez a csak a paszba lesz egy húzó cím, hát nekik az is tök megéri. Igen. De én tényleg nem tudom, milyen pénzek rekedhetnek itt ezek kapcsán. De lehet, hogy az lesz, hogy kijönnek az elemzések, hogy kijött az Anthem 2.0, és így hirtelen mindenki így veszi a passzokat. És akkor már rohadtul megérte nekik, hogy ha miatt. Igen. Hogy csomó új ember tudnak ezzel húzni. Meg jó, az ilyénél más egy kicsit az Origin Access, mert ugye ott csak saját játékaik vannak. tehát hogy, Mert gondolom az xboxnál a Microsoft rohat sok pénzt fizet azoknak a, ját a játékfejlesztőknek, akik, meg a kiadóknak, ami nem ő adja ki a játékot, hogy bekerüljön a passzba. De most ezt egy ez IE, meg simán azt mondja, hogy oké, okay, figyelj, ez a játék, ez a Need for Speed mondjuk két hét múlva belemegy, mert ezt mi fejlesztettük, úgyhogy úgy is mi döntjük el. Nem kell rá extrát fizetni. Ja, mondjuk, hát azért a Microsoft is bevásárolt pár csapatot pont ezért. Hát, hát igen, de, de most is az Xbox Game Pass-ben rengeteg olyan játék van, ami nem Microsoft. Tehát, hogy ott, ott nagyon sok ilyen van. Az ie meg ugye nincs. Tehát ott az Origin Access-nél az, az csak IE. Van, van. De én pont ez a Final fantasy én meg ezeken a japán utcokon lepődtem meg, hogy, hogy nem tudni, hogy mennyire közeli a kapcsolat, de hát az, általában ez az érdekeltség, inkább a, a Sonyhoz állt közelebb. Igen. Hát, hát eddig fura, hogy se most sem volt én... róla. Tehát egy ilyen nem jelent még Xbox-ra. Tehát konkrétan az emberek már annak is örültek, hogy PC-re kihozták. Jó, mondjuk a, ugye a PC meg az xbox az még már közel van egymáshoz a Microsoft miatt, de, de akkor is tök fura volt, hogy a semmiből jött nagyjából ez a jelentés. Ja, ja, ja. Úgyhogy nagyon érdekes, érdekes. Látszik a passzaké jövő. Mi megint meg dinoszauruszként majd szorongatjuk a dobozos játékokat. bár még nem is tudom, mikor vettem a dobozos játékokat, most a digitálisan veszek én is mindent. Még mindig maximál egy-két ilyen, egy, egy szóval ilyen kollektoredésénél, vagy valami ilyesmiért érdemes dobozost venni. amiben ijesztgetős bébi embrió van. Így van, így van. Az, az a legjobb. De azt mindenképp muszáj megvenni. Az a legjobb kollektoredésen, amitől éjjel fosol. Tehát azokat érdemes megvenni. de tényleg a Récskettő Collectors de ment le az államot? Má, csesszék meg. Milyen jó mutatna egyébként, hogy egymás mellett, tudod, a BB embryo meg a Jaj, beszélő, meg, meg a beszélő embrió, meg a Még az is nagyon ötletes volt, ezt tetszett. Jönnek hozzátok vendégek, és ez kint van ott az előtérbe, akkor. Szerintem a cipőcseveszik le, már is rá. Tényleg, hogyha olyan vendégek jönnek, akiket nem bírok, akkor kiakasztom, azt te fussanak hazáig. Szerintem. Mondod a párodnak, hogy mész elemet cserélni <gül> a volt hogy csupimékezik, ha a vendégek. Na jó, de én az Úgy kíváncsi vagyok. Én azt, azt úgy, most, most örülök neki, mert egyébként az utóbbi időben ez az antem ez olyan volt, hogy nem beszélünk. De nem is lett volna. Tehát még az ié, meg hívták, EA Play, EA akármi, az volt az Igen, a, uh -huh. az E3 előtti kis ié hülyeség, amit mi streameltünk, reklám, megtaláljátok a streamet a Youtube csatornán. <gül> <gül> Majd beirinkelem, nem tudom. Most azt gondolkoztam, hogy az én Youtube csatornámom, az nem biztos, hogy bárki megtalálja egy ot -e alapján. De nem, mert lehet keresni a klikplay, és hogy E3, és az ott lesz. Mert kereső optimalizált meg minden. Nadal, nem ennyi be rajszatok is indultam el? <gül> mi ja, hogy az entemről van nincs nagyon szó. Igen, igen. Hát ott is. Körülbelül a, a foci rajongók közé ültették be a csávot, aki a Zentemről beszél. Két mondat. Igen. Igen, van az entem. És, és, <gül> és érdemes megnézni a, a és alatt a háttérbe a közönséget, hogy azok milyen fejeket vágnak, hogy úristen, ez a játék még létezik, hogy mit akarnak ezzel. Vagy, nem is tudták. Direkt úgy választották a közönséget össze, hogy te fifázol, ugye? Tudod, mi az zentem? Nem. Oké, te jövetsz. Ilyen körbe, tudom. Lehet, így választották a közönséget. Na, de mindegy, az entemet is túlbeszéltük. Szerintem. Így van. Na most jön az én, én bocsánat kérésem. <gül> Mert uh, már a... csak egy kérdés, hogy ez így benne marad ezzel a <gül> Ez, Szerintem Ez a szó a laksonodba? Hát jó, hogyha neked nem tetszik. Nem, nem, nem. Csak ne ott, nézzétek mi... meg, hogy mi van a sónotban. De majd mondom is, mert én, így, így mondom mindig őket. Tehát, hogy én, én most bocsánatot kérek. Tehát már annak idén a Metal Gear 5-nél éreztem, hogy, hogy ezek a japánok, ezek, hogy eddig nagy részüket félreismertem, jó, ez az ilyen nagyon RPG JRPG dolgok még mindig nem tetszenek, de hogy ezek az elmerogjant hülyeségek, amik már belekerülnek a játékba, az már egy kicsit talán nekem is fogyasztható. Olyan ez, mint amikor gyerekkorodban nem szereted a tojásos leves, de 20 év után már megeszed, mert azt mondod, hogy oké, okay, meg lehet tenni, nem hasz bele. És itt is már voltak olyanok, jó, mondjuk a Metal az pont egy olyan példa, ami Elég nyugatias játék, keleti ízekkel. Tehát, hogy azt, azt azért könnyen megemészteni egy olyan játékosnak, mint amilyen ízekkel. Egyre egy több gasztronómia lesz ebből. Ja, -e. Lassan már kaják arról is, hogy majd kibeszéljük. <gül> <gül> Ki mit főzött otthon? <gül> már látom is, hogy a, a, a metal kir a videojátékok tojásos kövese. <gül> <gül> Amúgy lehet, igen. <gül> és akkor ennek hála meg bejött még jobban ugye a japán gasztronómia az életembe. Úgyhogy most volt ez a desztrending, néztem orba szájba, meg majd akarom is, és nagyon tetszik. és. és Kojima melletti szépen lassan elindultam másfele, és aztán láttam, hogy van egy kettő olyan japán játékom, amit eddig nem nagyon vettem elő, mert akkor a maraságok vannak benne, hogy ezt nem bírtam feldolgozni, de elkezdtem velük játszani, és annak ellenére, hogy tényleg rohadt nagy baromságok vannak benne, de, de jók. Tehát, hogy itt van ez a Metar Gear Rising, ami amivel most kezdtem el játszani, és, és nagyon jó, ugyanúgy a Metal a, az univerzumában van, és az is egy ilyen over top olyan dolgokat csinálsz benne, amit, amit józan észre fel se fogni. de... Igen, mondjuk ez a, ez a Metal Gear, ez a Rising, ez a kaszabolós verzió. Ez hát, a kaszabolos verzió, Nem a doboz, dobozzal a fejed kettő lopakot, hanem ketté nem, nem. mindent, ami legalább három emelet magas, és robot, és meghal és... Így van, így van. És az egyik kedvencem, tehát, hogy még nagyon az elején járok, még csak a másik, vagy a harmadik küldetésbe, de hogy hogy egy, egy full cyborg ninjával vagyunk, ami teljesen át van építve, és elmegy ö, azt hiszem Dél-Amerikába, már nem tudom pontosan, azt hiszem igen Dél-Amerikába, egy pancsóban, meg egy szombréroban, hogy álcázza magát. De úgy, hogy ott lóg a hátán a baszott nagy kard, ezüst az egész csávó, fénylik a napon, de van rajta, hogy és így nem bukik le. Tehát, hogy meg mellett, meg mellett egy beszélő robot robotkutya. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlen, ha. hogy ekkora marhasságok és működik. Ez Jó, Figyelj, a Szupermennek elég volt egy szemüveg, meg hogy más másik és, és, és kész. Hogy... Tehát, hogy ehhez képest félre ismertem a dolgokat, több, Sokkal több kiegészítőt használt. Egy poncsó, meg egy, tudom miért a meg egy szomréró, az már teljesen igen. Ha belehovod a környezetbe. <gül> és, ja nyilván le, le, és nyilván lebukik, ugye? Tehát micsoda meglepetés. És de most nem is erről akartam beszélni, hanem a Killer is Deadről, ami, amit az a Grasshopper's manufacturer csinált, aki például van a Lollipop chainsaw, amikor a az csak sajnos Playstation-ön van, nincs PC-n, amikor a, az ilyen cheerleader csaj levágja a barátja fejét egy láncfűrészsel, és a derekára köti, mert megharapta egy zombi, és nem akarja, hogy megfertőződjön, és utána zombikat kaszabol cukorkákért, ami kell fejleszteni tud. És mindezt egy ilyen miniruhában, meg, meg hatalmas mellekkel. És így mondom, ez is egy marhaság, és a Killer is Dead is egy marhaság, ahol egy, egy szemüveges, bérgyilkos csávót irányítunk, aki néha elmegy randira nőkkel, ahol az a feladat, hogy fölveszel egy szemüveget, amivel átlátsz a ruhákon, de ameltartón nem, csak mm -hmm. a ruhákon, és utána stírölnöd kell a csajt, miközben ő nem látja hogy stírölőt, hogy a vérrel megteljen a fejed, és utána tudják. Ejjjjjjjjjjjjjjj. Hogy... <gül> eskü... ez benne van a játékban. Eskü... A fejed? A fejed. A fejed. A fejed a, hát ugye, ugye, ez nem biztos, hogy arra jó, a fejük hát, az a fej van jelezve. Jogiából buktak. Vagy, Na, vagy, vagy, a... más, vagy másra szociálnak a fej Másnak a fejet van. Ja, ez igaz. Igen, kicsit lejjebb lévő fejed, telik meg vérrel. És amikor ez betelik, és lenyűgözött téged a csaj, akkor adhas neki egy ajándékot, hogy ő is lenyűgözve érezze magát. Ezt így elmondva, ez kurvára nem PC. És ez szerintem a mai világban nem nagyon lehetne kiadni Európában. De basszus, esküszöm, ez akkora egy fasság, hogy működik. Tehát, hogy ez egy hülyeség, ér, semmi értelme nincs az egész játéknak. Tehát konkrétan van olyan. Hányszor tehet már meg a fejedőjéről még egyszer? Hát, mondjuk kelet az acsi szóval egy olyan nyolcszor, ja. tízszer biztos. Meg vannak különböző nők, van vámpírnő, és mindegyiket el kell csábítani. És olyan küldetések vannak, azok meginek semmi értelme. Tehát, hogy el egy csaj, hogy öd meg azt a faszit, aki elvette a hangját, és a holt sötét oldalán lakik. És te elmész a holt sötét oldalára, úgy, hogy varajtad egy szkafander, de semmi, mm. tehát öltönybe vagy, skafander. Ez figyeltek a részletekre. Így van. És ott, és ott levágsz mindenkit, és utána visszajössz a földre. Akkor van egy, van egy démoni erő által megszállt vonat, amit belülről kell szétkapni, hogy ne rombolja le Moszkvát, meg ilyenek. Tehát, hogy elmerodjant hülyeség, de egyszer annyira működés, és annyira fura a látványvilága, ilyen nagyon szersédi, nagyon túltolva, és, és jó zenékre pörög, ilyen kicsit ilyen DMC klóna, uh -huh. tehát, hogy ez, ez, ez közelebb van a demélyőményi krájhoz, mint mondjuk a Metal Gear Rising, de csak ajánlani tudom tényleg akkor egy elmeháborodott hülyeség, hogy aki erre vevő, az imádni fogja. Hát annak hangzik, igen. Igen, <gül> igen. Egyébként nekem is megvan valahonnan ez ingyen volt annak idején. A szépen, éve, ingyen. A Nightmare Edition, amiben rendben van gondod. minden dlc és ökörség. Na, hát akkor most És már előre kinéztem a Metal Gear Rising, után meg a Deadly Premonition-t fogom kiátszani, ami egy ilyen Twin Peaks-szerű japán elbarult hülyeség, ahol zombik meg démonok ellen küzd, de haza kell menned lefürödni, mert hogyha büdös vagy, akkor nem beszélnek veled az emberek. Tehát, hogy az is ilyen kicsit túl van tolva, de már azt is nagyon várom, hogy az majd terítékre kerüljön. És eddig én nem is szerettem ezeket. Tehát mindig mondtam, amíg ki is van írva, hogy én ezeket a japán pudvákat én hagyom a francban, mert egyszerűen abszolút akkor a hülyeségek vannak benne, igaz. És most meg... Most Kiderül, hogy ezek jó hülyeségek. Figyelj, ezek jó hülyeségek. Ennyi. Valamit tudnak a japánok, én azt mondom. Igen, igen. De nem baj az, hogyha nem tudsz a játékokat gyártanak, mert azért ezekről nem mondható el, hogy azok lennének. Igen, most már akkor lassan... Tehát régen mindig mondtuk, hogy az egyediséget az indi szénába kell keresnie. Most már lehet, hogy a japánokhoz is át kell nézni többször, mert, mert oké, okay, hogy tehát néha túltolják ezt a, ezt a keleti elborult hülyeséget, de amikor megtalálják az arany középutat, akkor azért elég jó dolgok sülnek ki belőle. Én azt mondom, hogy ha egy bajszos vízvezetékszerelőből ennyit mindent ki tudtak hozni. Akkor egy kicsi, kicsit kreatívabb dolgok felé, felé mennek, akkor szerintem még dolgokat tudnak. Jó, csinálni. hát mondjuk, jó, a japánok azok nem jó, nem mindegyik japán vízvezetékszerelő bajszos, meg minden, ugye általában inkább a nőkkel és azoknak az idomaikkal játszanak. Jó, jó. Tehát, hogy egy, ilyen játékban is ilyeneket belerakni, amiben abszolút nem illik bele, de mégis működik, illetetlen. <gül> Érdekes, majd, majd lehet, én is egyszer ránézek. Csak ajánlom tudom mindenkinek. Próbálját. Sok millió játék között. És én vagyok rá a jó példa, hogy aki az ilyenektől hány ingert kap, annak is működhetnek ezek a dolgok. Tenni kell egy próbát csak ennyit akarok. játék a videójátékok pont egy ilyen műfaj, ezért is nem szeretem, amikor jön egy cikk, és akkor jön egy pontozás, hogy ez egy 10 per, nem tudom, hetes játék. Mert ugye ez annyira szubjektív, hogy kinek, Igen. kinek hogy jön le egy videójáték. Lehet, hogy valakinek egy játék, nem tudom, 10 per 5, egy másik embernek meg 10 per 90, annyira jó, vagy 10 per Igen. 10. Mert Erre mondjuk most a tökéletes példa a Death trending, amit uh, például mondjuk a PC Grubba 99%-ra értékeltek, de valahol csak mondjuk hatot kapott a tízből. Tehát, hogy egyszer ahány ember annyi módon dolgozza föl az egész sztorit, meg a játékmenetet, és, és mindenkinek más a fontos egy játék. <gül> és én egyébként azt bírom, hogy hogy mindig jön a háború. Ha valamit nagyon lepontoztak, ami nekem nagyon tetszik, akkor mész és akkor veled az asztalt, hogy ja, képzelik. Ha meg pont fordítva, hogy valamit nagyon felpontoznak, ami meg szerinted nem olyan jó, akkor is megy, mész is fel a szóval. Hát hogy képzelik, ez biztos le vannak fizetve mindenki. Hát mindenki le van fizetve mindenhol, folyamatosan. Új, én múltkor láttam valahol egy ilyen izét, hogy valaki leszólt egy játékot, vagy, vagy nem. Nem emlékszem pontosan, de a lényeg az volt, hogy hát biztos ott is van valami tudol a háttérben, hogy nem a saját uh -huh. véleményét mondja az emberke, hanem hogy így. Hú, biztos van valami, tehát nem lehet, hogy csak így érted, ez egy teszt, is. és akkor hogy mondtam, hogy mondom, ha, ha csupa jót mondott volna róla, akkor még talán meg lehet gyanúsítani azzal, hogy nem a saját véleményét mondják a de hogy, hogy, hogy negatív mód hoz fel a játék, kifizet érte? Tehát ki a, a konkurencia, tehát nem megiszem, nem hiszem. Mindegy. Szóval ilyen fúcsa ebbe... elméletek vannak. Én nekem ebben az egészben az nem szimpatikus egyedül. Tehát az, hogy most egy kritikus, mit gondol egy játékról? Általában, hogyha van egy olyan kritikus író, vagy, vagy megmondó ember, akinek egyetértése a véleményével többször, tehát hogy hasonló beállítottságod akkor annak a szavára lehet adni. De például én azt nem szeretem, hogyha valaki úgy mond végleges kritikált egy játékról, hogy nem játszott a végig. Azt, azt én nagyon nem bírom. Tehát, hogy akkor tüntesse föl, hogy meddig jutott, és arról, mi a véleménye okés, de, de ne legyen az, hogy van egy mondjuk Richard három, vagy akár, és értem, hogy gyorsan kell kritikát mondani, meg, meg minél előbb, hogy kikerüljenek, hogy te legyél az első, mert nehogy megelőzzenek, mert akkor már nem lesz annyi kattintás, meg ilyenek. Pont a Death stranding van ez az eset, hogy az annyira túra volt, hogy amikor lejárt az embargó, nem tudom, valamelyik nap, reggel 8 azt hiszem, tehát így, így És már perceken belül az összes ilyen magazinnak kim volt a kritikája. Jó, de ők már egy ez... vagy két héttel előbb megkapták azt hiszem. Persze, persze, persze, megkapták, de hogy érted, Annyira ráment mindenki Igen. arra, hogy, hogy az elsők között, mert aki, aki már másodjára, tehát aki ittön pár nappal lemaradva jön ki, az már szinte kis adta. Tehát az így van, így van. És én ezt nem Igen. szeretem, hogyha, hogyha végigrohannak egy játékon, és nem nézik meg a melléküldetéseket, és van egy játéknak a fősztoria, ami tök jó, vagy mindent, de mondjuk a melléküldetések olyan unalmas szarok, hogy nem igaz, akkor azt nem fogja tudni, mert nem játszotta végig teljesen. Ja, vagy hogy a melléküldetések pont, hogy jók? Ja. Hát jó, ja, ez sajnos ilyen. Ja, ne, érdekes érdekes, szakma egyébként ez a videojáték kritikus. Mert azért próbálnak a legtöbben olyan dolgokat felhozni, amik, amik nem szubjektívek, tehát objektíven vizsgálni tudod. a grafika, hogy mit tudom én, hány pixel, meg ilyenek, azokat így beállítani, ja, hát meg ilyenek. De hogy az nem adja vissza azt, hogy mit nyújt valakinek egy videójáték. Persze, mert végső soron az érzést fogod leírni, ami, Igen, a, ami akkor éve, dolog negatívom, de. a másik ember pont az a pozitívum, és akkor már az, hogy száma érted? Már nem lehet így objektíven. Hát, sajnos az ilyen. Úgyhogy minden véleményt hallgassatok meg, és legvégső meg róla a gameplayt nyilván, és mindig ti alkossatok véleményt végül. Mert ne az legyen, hogy valaki más a szátokba rakja, hogy mi a véleménye. Igen, még Akár azt is mondom, hogy nézzetek róla a gameplayt, és akkor... Bár az, is, a... egy, az is egy teljesen olyan fura, mert hogy én a Minecraft-tal Minecraft voltam így, hogy én néztekedtem róla a gameplayeket, hogy nem nagyon értettem, mi abban a jó. Aztán kezdtem eljátszani, és tényleg jó volt. Pedig. Néha a gameplay-ből sem jön le az, hogy egy játékot te hát most érdeznél át... Hát ne az legyen a mérvadó, csak ez egy ilyen kezdésnek nem rossz. Tehát, hogyha mondjuk például nem szereted az RTS játékokat, és egy olyan játék, ami pont RTS, az még a gameplayből lejön, hogy na, hát ez neked valószínűleg nem fog tetszeni. Vagy pont megtetszik, stríbek alapján hát vagy, vagy, is tetsz, vagy, vagy. lejátsz, lejátszani tudja. Én is megfertőztem már pár embert egy-két játékkal. És még tervezem is. Hát ez így is kell, igen. ja. ja, ja. Úgyhogy... Uh... Hát, én is a következő fertőzésemre. Köszönöm fertőzni, <laughs> igen. Hogyha végeztél a japán csodajátékokkal. És ez pedig nem más, mint a, a Stormland, ami nemrég jelent meg PC-re, és hát Oculus VR-ra, pontosabban. És ezt a játékot én már elég régóta várom, és nem nagyon szoktam előrendelni játékokat. Legábbis ilyen helyem, hogy Oculus store tudod. Nem lehet nagyon olcsón beszerezni. Ja, igen mert, mert itt, itt csak itt lehet megvenni. Ja, és egyébként nem is tudom, hogy neked meséltem el, tehát, hogy meséltem, hogy egy kicsit még drágább volt a játék, Igen, mint amely mesélül alapból, mert az volt, hogy előrendeltem a megjelenés előtti napon, jött is az e-mail, hogy a Paypal levonta, stb. bizé, többi, ott van az Oculus torba. elé van rendelve, persze még nem lehet vele játszani, de hogy ott van, megvettem, tök jó. Aztán így a Discord csatornán írtak többen, hogy hát nekik kétszer vonta le a játékot, vagy játékárat a PayPalon keresztül az, az, az oculus Store, És így, hát én így örültem, hogy jaj, de jó, én nem szívem meg. Aztán a megjelenés napján nekem is jött az e-mail, hogy köszönjük szépen újra a pénzemet. <gül> Vagyis a PayPalról jött az értesítés, hogy akkor az Oculus levonta a 40 dollárt, azért csak ránéztem a pépára, mondom, lehet, hogy csak beszorult valami e-mail, de nem, basszus, kétszer vonták a nálam is, úgyhogy ez a Stormland nekem jelenleg 80 a fájt. Ja, tényleg, viszont azt nem mondtad, hogy azóta, mert ugye mondhatod, hogy írtál a supportnak. Persze, írtam a support. Vagy azóta ő... nem történt. Ja, valami. értem. Úgyhogy még mindig várom, hogy legyen valami, ami elég ciki. Ráadásul nem ez volt az egyetlen baki a megjelenésnél, mert azt hiszem aznap, amikor ki volt írva a megjelenés 14-ére, ami emlékszem az volt, hogy 15-11, elvileg 2 óra körül jött ki a játék, ki is jött, megjelent, hogy le lehet tölteni, rányomok a letöltésre, Végül is két másodperc alatt végzett, ami már gyanús volt, de mondom, biztos valami speci luncher, tudod, már hozzá vagyok -e ezt szokva, hogy akkor rákattintok a startra, és akkor jön ki, hogy egy kép, és akkor most töltöd le a játékot. Barom. És hát végülis nem ez volt, hanem valami 9 kilobajtos exefile volt az egyetlen dolog, amit letöltött a, az Oculus, ami lébrem semmit. Tehát rákattintottál, hogy play nem történt semmi. És hát el is indult az Oculus store a, a játéknak a pontozása. A pár Ekonoma részülete. a szokás. Igen. Tehát, tehát, valószínűleg ezt a duplán levonjuk az előrendelőktől dolgot nagyon sok helyen bejött, mert akit én ismerek annál, mindenkinél előjött, aki elő, előrendelte a játékot. Szóval valószínűleg ez egy kicsit nagyobb méretű probléma, mint ami egy pár embert érint. Szóval ezért is morcosak lettek, és aztán, hogy még a, a berendelt 80 dolláros áron nem is kaptak egy játékot megjelenésre, az egy kicsit még dühít. És én nem is tudom, hogy mit tudott ennyit az Oculus balfaszkodni, mert ez, ez, ez nem a játékfejlesztőknek a hibája, hanem magának az Oculus rendszernek. Ugye ez így, tehát, hogy itt egy játék, amit behypoltak, mint az ha mindenki várja, mint a franc. Valószínűleg előrendelési rekordokat dönthetett, mert Hát, hát elég nagyon... próbáló mert ugye nagyon sokan megvették kétszer. Kétszer, <laughs> tehát, most nem is tudom, tehát hogyha csak erre a pár napra berakják a bankba, tudod, ilyen, ilyen, ilyen alacsonyai lejaratú vizély, kamatozású vizére, akkor már keresnek val egy csomót, mert szerintem elég sokan így megvették, és hát a... Na mindegy, nem menjünk ebből vele, mert csak jobban állhúzom magam, azért remélem előbb ut utalják azt a pénzt Azért nem mi nem, nem rossz játék, majd nem sokára a játékos is de hogy 80 dollárt azért nem, nem, nem fizetnék ki. Sőt, szerintem az a 40 is egy kicsit soknak tűnik. Viszont a játék az, az nekem nagyon bejött. Hát így alapjáraton ugye ez a Stormlandről beszélünk, mert már annyit pofáztam róla, és látom, aki elfelejtette. És ez a játék ez arról szól, hogy van egy robotunk, ezt ezt irányítjuk mi, ezzel a robottal vagyunk, felkelünk valahol egyébként. hogy hát nagyon sokat változott a játék a, a trénerek óta, mert ott, mintha más is lett volna a sztori. Tehát voltak elemek, amik a régebbi trénerek feltűntek, de én most így nem találkoztam velük, pedig elvileg azok a játék elején kéne, hogy legyenek, és így máshogy csináltak meg, meg dolgokat benne. Mindegy, ez nem az a lényeg. A ja, mi a azt akartam ezzel most mondani. <gül> <gül> hát szóval azért a térrekben is elég jól nézett ki a játék, de hogy 3 d ben látni, hát jó néz ki, mondjuk azt. És az egész játéknak az a lényeg, hogy te vagy egy robottal, aki fel kell valahol, valami történt, vannak ilyen emlékfoszlányai, tehát amikor elkezdesz sétálni egy helyen, akkor ez kb. úgy néz ki, hogy először látod, hogy milyen volt ott régen, mert valami emlék előjön, és utána látod, hogy hogy néz ki most, hogy így minden fűvel, meg mit tudom én, tehát, hogy ott valami történt, amit az egész környéket így derombolta. és még elég elején vagyok a sztorinak, tehát ilyen kettő óra valamennyit játszottam vele, és ami már egyébként nem rossz, hogy tehát így ennyi idő után viszonylag az elején vagyok, a mondjuk, és is nagyon remélem, hogy nem lesz egy, egy ór múlva vége az egésznek. Hát ez <gül> mondjuk kellemetlen. Mert, mert egyébként VR játékoknál ez elő, -elő fordul. Tehát ugye a a Vader immortals, az első, ugye immortals az első epizódja az egy olyan fél óra gameplay volt. Tehát annál mindenképpen jobban teljesít. Igaz, hogy az a játék csak 10 dollár volt. Ez megnyimodszam. <gül> De jó, megnyiben. <gül> mondjuk úgy. Úgyhogy valamivel több gameplay-t azért elvárok tőle maga a játékmenet az nagyjából úgy néz ki, hogy a hely, ahol felébredsz, ott ugye elkezdődik a sztori, vannak helyek, ahol tudsz menni, az, a, az lényegében a bázisod. És az egész játék nagyjából úgy mondható nyílt világúnak, kicsit mint a Destiny 2. Hogy van az a bázisod, ahol vagy, ott fejleszgeted magad, meg mit tudom én, és onnan egy ilyen szerkezettel, ami kicsit olyan, mint egy lift. Bár nem, nem teljesen lift, mert nem fölfele mozog, hanem így minden idején, csak olyan szerkezetnek tűnik. azzal tudsz menni ilyen különböző területekre, amit aztán bejársz. És az a bejárás, az annyira jó ki lett találva. Tehát ez mégis ilyen open world Igen, igen, tehát ilyen open world. Nem mond annyira kábé, mint a Destiny 2. Tehát, hogy ott is ugye bolygók vannak, de hát. azok, hogy nagyobb terület az a bolygó, tehát annál, annál talán egy kicsit talán még nagyobb a kis területek, viszont amit tök jó megcsináltak ebben a játékban, hogy ezen a, ezen a területen ez, ez kicsit úgy néz ki, mintha ilyen szigetek lennének, így elszorva, ahova tudsz menni, és valahova az a lift az ola visz téged, és erről a szigetről te, igazából nem tudom, hogy az most milyen mi túró akar lenni, olyan homoknak ki, de ilyen felhős, igazából nem, nem tudom pontosan mi a, mi a túrokkal lenni, de azon úgy tudsz közlekedni kb. mint Superman. Csak annyi, hogy te állsz, és a karrieret előre nyújtodsz. Kicsit fura de uh -huh. olyan, mintha repülnél a, a, a homok sivatag fölött, és akkor vannak ilyen bólják, aminek ha közelébe mész, akkor begyorsulsz, ha neki mész, akkor lelassulsz, mert, mert ütközöl vele, de amúgy meg így, így felgyorsítanak, és így annyira jó mozogni így a, a területek közt, és akkor tök jó megvan csinálva van egy térképed is, amit meg tudsz nézni, oda tudsz bökni, a kezeden van egy ilyen iránytűszerűség, ahol mutatja, hogy éppen merre van tennivaló, mert ugye van egy ilyen tehát nyílt világú, de azért van egy ilyen storyline, és akkor így mondja, hogy ide meg ide kell menned, és akkor mondja, hogy itt, itt folytatódik a, tehát valami, valami küldetés van ott, de ha ide benézel, akkor ott még találsz valamit. És akkor itt így tud például a robotodat fejleszteni. Tehát az elején például úgy indul, hogy a jobb kezed az például le van sérülve. És akkor a hely, ahol indulsz, ott így, ott így meg, megjavítják. Hát lényegében ez mondjuk elég durva, hogy letéped a saját kezed, hm. lényegében a VR-ban, és utána oda tezed a másik ködig. És így lényegében a robotodat tudod fejleszgetni. Így, így szépen sorban eszközökkel. Nem tudom, hogy mennyi mindennel lehet fejleszteni. Én már eljutottam arra a szintre, hogy lehet, hogy már nem is kapok új dolgokat. De aztán ki tudja. És a fegyverek is kb. így vannak, hogy a fegyvereidet is tudod fejleszteni, és minden fegyverből, hát ha jól tudom, akkor három szint van, de be nem vagyok biztos. Egyenre úgy látszik, hogy három szint van minden fegyverből. És ezeket tudod így pontokból fejleszteni, amit meg úgy szerzel, hogy megölöd az ellenfeleket, és akkor ott ilyen nyersanyagot lényegében. Uh -huh. Kapsz belőle, sőt a fegyvereket is össze tudod zúzni. ami úgy működik, hogy tehát minden fegyvert, amit felveszel, azt tudsz használni. Viszont ha nézzük el a fegyverre, mert egyszerre csak két fegyver lehet nálad, ez mondjuk elég kevés. Tehát én örültem volna megcsinálják azt, mint ami van egy másik játékban, hogy a, a lábad mellett valamilyen fegyvert hogy oda tudsz tenni két fegyvert, és még a, a vállat föl is kettőt tudod ilyen puskákat betenni. Tehát az, az úgy tök jól működne itt, hogyha ezt, ezt így meg Le lehet a később fog működni, nem tudom már Őszinténképpen nem. Szóval egyszer csak két fegyverre lehet nálad, a, így eltéve. Szóval így be tudod zúzni a fegyvereket, és akkor abból is nyersanyag lesz. Amit ilyen tök jól csináltak meg, hogy minden fegyvernek ugye, tudod fogni egy kézzel a fegyvert, tudod fogni két kézzel a fegyvert, és a fegyvert tetején van egy ilyen, egy ilyen pont, ahol, hogyha meghúzod, akkor szétesik a fegyver, és akkor a nyersanyagot megkapod belőle. Uh -huh. És akkor a maradékot el tudod. És egyébként ez és jól működik, és egy csomó mindent az életet is így tudod tölteni a pályán, hogy <kül> vannak ilyen, ilyen kapszulák, ami mint egy ilyen nagyobb elem, ilyen zöld, ezt fogod szép húzod és akkor feltölti az életed. Vagy ami tetszett, hogy vannak ilyen fák, amin ilyen gyümölcs van, és azt, hogyha így, így megfogod, és a triggerre így akkor az is ilyen minimálisan tölti az életedet. Tehát, hogy vannak benne ilyen, ilyen tök jó pofa És hát a játékmenet az nagyjából abból áll, hogy te oda repülsz ezzel a liftes akármivel, utána ott szupermenként rökködsz a sivatagon különböző területekre, ahol éppen dolgod van, és ott az ilyen kis kempeket kipucolod. Tehát lényegében ez a Ubisoftos odamész megőlsz mindenkit uh -huh. dolog van, ami, ami annyira nem jó, de VR-ban még ezt is tök jó lehet élvezni, és mondom, tök jó mechanikák vannak benne, tehát tudsz a, a karaktereddel ugrani, ilyen, van ilyen nagyobb ugrás, már azt ki sikerült fejleszteni, meg föl tudsz mászni mindenre. Tehát úgy mindenre, hogy szerintem volt ott egy-két olyan rész, ahol mondom, majd ó, tök jól lopakodok, mert hát. Tehát meg minden, meg lehet ilyet csinálni a játékban, hogy odalopozsz valami robot mögé, és csak kiveszed az elemet a robotból, akkor így összeesik, és nem kell lövöldözni. Na, hát ez az, amit még nem sikerült megcsinálni a játékban, mert vagy mindig észrevesznek, nem tudom. Hát ez te tehát mechanika, az én... mindig nehéz egy olyan akciójátékban, ami alapból a lövöldözésre van építve. Igen, meg lehet, hogy a mikrofon valahogy be van kötve a játékban. Igen, ja is, is, is volt, Igen, és volt. És egy, egy streameltem, közben folyamatosan pofázok, és így hát próbáltam mögé mondani valakit, de mindig érzemettem, hogy le kellett lőni a franzon. Úgyhogy vannak ilyenek. Meg, volt olyan, hogy eleve olyan részről érkeztem, hogy ugye amikor rökködsz így a szigetek közt, akkor hiába kiírja, hogy oda kell menni, de a sziget lényegében bármelyik részén oda érkezhetsz. És mit tudom, meg tudod csinálni azt, hogy egy olyan de érkezel, ahol nem is lehet bemenni, de fölmászol a sziklán. Mert hogy a mászás az úgy meg lehet csinálva a játékból, hogy gyakorlatilag mindenre föl tudsz mászni. Tehát ilyen szikla hegyeken. Sőt, valamikor ott is van a pont, amit meg kell keresni, ahol mit tudom, én kapsz valami, valami extra feature hogy föl kell mászni egy sziklára, és akkor ott vagy. És mondom nekem volt olyan, hogy így másztam föl, fel, és ez csak ami mi lövőd. Isten lőnek, hát nem is láttak még, hát tálda vagyok. Itt általában. <gül> szóval nem, nem tudtam őket nagyon meglepni. És akkor szépen ki, kidugtam a fejemet, láttam, hogy jó, van ezek már akcióban vannak, akkor mégiscsak le kell őket lőni. Szóval... Hát ha muszáj, akkor muszáj. De ezt én nagyon élvezem, hogy lényegében lineáris a játéknak a sztoria, de hogy azért a nyílt világot érzed, hogy te, te ott mész, ahol akarsz. Nekem nem mondja meg senki, hogy mit a főbejáraton járatom, be, mert ott van, érted. <gül> De mondjuk vannak dolgok, ahova mondjuk oda kell menni, és akkor még az is tök jó meg vannak csinálva, amikor szeded össze az alkatrészeidet, meg folyton fejleszted magad, és hát kíváncsi hogy mikor fog a játék lényegében kimerülni és azt mondja, hogy akkor most innentől kezdve már nem kapsz semmi olyat, hanem csinálod ugyanazt folyamatosan. Benne van ez is, mert ezek a játékok ezek nagyon sok helyen így működnek, meg azért ez egy VR-játék, szóval kétlem, hogy a. amit a Ubisoft sok triplás 60 eurós játékkal nem tudod megcsinálni, azt majd a. Hogy is hívják őket? Insomniang Games talán ők csinálták ezt a játékot, hogy ők majd így... Né, hát, ők jók. Ők jók, igen, de hogy azért egy VR játékban 20, vagyis akkor 40 dollárért adnak el, amit végül is 80-at vannak le, most így, így számolok. Jó, de hát hát, az hiszem, hogy végül Jó, persze, persze, persze. Úgyhogy én azért látok benne potenciát, hogy lesznek még jó dolgok. Ja, hát a... A Playstation-es Pokéember után összehozták ezt a játékot. Ja, ja, ja, De tényleg, tényleg jó lett szerintem. Nekem nagyon bejön az egész játékmenet, az egész én grafika, nem. ahogy kinéz. Tehát... Még mi a Sunset Overdrive-ot is ők csinálták most. Én. Igen, igen, igen, igen. Még sok mindent csináltak. Resistance, Ratchet Clank, Spyro. Na, nem, nem olyan rosszak ezek. Ezek a srácok, meg a hölgyek, hogyha vannak. Én rákeresek majd, miket csináltak még. Most a úgy... Wikipédián, mondom, megnézem. Én is ránéztem, amikor a a et csinálták. Nem mi az izomnyag csinálta. Most eléggé fel vannak értékelve. Ja, ja, de mondom, szerintem nagyon jó lett. Meg a kezdeti balhék után azért elég sok öt pontos. öt csillagos értékelést kapott, és tényleg, tett. Én nem Én éztem még játéknál azt, hogy na most ez. Ez az a játék, ami, ami nagyon jól működik VR-ba, és így hosszabb időre is be tud húzni. Mm. Mondjuk volt játék, ami behúzott hosszabb időre, az Elite, elite például ilyen, Ez az nem VR-ra lett kitalálva, az csak VR támogatásos. És ez az a játék, ami tényleg így tök jól működik. Tehát a, ez a mechanika, hogy a fűben el tudsz bújni, mint a az Assassin's Creed játékokban ez is benne van, tehát Igen. igen. tudsz lopakodni, meg fölmászol valahova, és akkor sniperkert, dolgok felrobbannak, és ha azt felrobbantod, akkor ott felrobban mellette a robot, szóval így ide tudsz ugrálni, meg hát csomó mindent. Tök jól működik. Ja, hát ez meg, ez meg hogy kétszer vonta le erről, meg ők sajnos keveset meg és az de a baj, van. hogy ezt a játék szívja meg, tehát valószínűleg mindenkinek vissza igen, fogják utalni. Igen. Csak hát de... Nincs, de ez de... van. Így indultak is a review hogy vagy hát ott tudod, a, a, van ez az értékelési felület, ahol lehet adni, mm. és akkor le is lehet írni, hogy mi a problémád a játékkal, és hát minden. Itt az egy csillagot arra, hogy nem működik, meg mit tudom én. Hogy csak pár órát kellett volna várni, meg hogy kétszer vonta le. De nyilván ez nem a játéknak a, az érdeme, úgymond. És most úgy nézek róla a videókat, egész sokféle fegyver van még benne. Meg itt, ah, van, az, van egy magasabb szinten is, mert így videót, amit nézek ott, ugye a fegyvernél ki van írva, hogy az most melyik verzió. De uh -huh. ugye mondtam, hogy több verziót lehet ápgrédelni, és valami ez az már az volt írva, hogy ötös. Ó, lesz ebben talán, Hát akkor úgy szerint. leszik, akkor nem lesz három órán belül vége talán. <gül> Valószínűleg nem. Igen, meg a, meg a roboton is rengeteg fejleszteni. Tehát most eljutottam oda, ahol már kaptam egy olyan nyersanyagot, amivel ugye Hát, hogy a legtöbb játéknál szokott, hogy kapsz valami ilyen nagyon ritkát, amivel tudsz egy perket fejleszteni valami, és akkor valami képességet kapsz, vagy fejlesztesz valami képességet jobbra, és akkor így tudok már sokkal magasabbra ugrani például. Ami nagyon jó, mert hogy felrepülsz a levegőbe, és akkor onnan lősz, így szana szét mindenkit. Az AI az nem annyira okos, tehát ezt már megszokhattuk. Viszont nagyon jó, hogy a hát szana szétlőni. Ez, ez a VR-ban, ez a lövöldözés, ez nagyon jó, és egyébként tök jó, mert VR-ban vannak dolgok, amik jól működnek, és ebbe a játékban hát majdnem mindent összett. Tehát jó benne lövöldözni, az oké. Okay. Ez, ez a mászások, ezt belerakták a játékba, ezt még minden VR-játékba beleraknám, ami, ami ilyen hmm. jelenleg, hogy tudsz mászkálni össze-vissza. Mert hogy ez, ez annyira jó, hogy így felmászol a helyekre, is akkor ott, mit tudom én, sznipelsz lefelel, meg, meg ilyesmi. Mondjuk a sznájpolás az pont annyira nem jól működik, mert jól lehet, hogy csak az elején Béna a szniperfegyvami nincs kifejlesztve teljesen, de annyira nem nagyon közelít be. Meg lehet érezni, hogy ezt a játékot inkább rift s találták ki. És egy kicsit más az érzékelés a, a kontrollereknek. Mert ugye itt van, van egy olyan jelenség, hogy amikor nagyon közel tartod magad a, magadhoz a kontrollert, akkor lehet, hogy a rift s már nem látja olyan jól, hogy próbálja a játék kitalálni azt, hogy, hogy nagyjából hol van a kontroller. Tehát mm. van egy ilyen távolság, ami ami így a sima, sima résztben is benne van. És akkor lényegében azt szokták csinálni, hogy ezen olyan virtuál guns hívják, hogy hozzáköti a váladhoz, hogy ott van a vállad, és az az egyik pont, és a másik pont meg a fegyver. Hogyha két kézzel fogod, tudod, uh -huh. ez, ez akkor, akkor probléma. És egyébként a fegyverek is úgy működnek, hogy ha egy kézzel fogod, akkor máshogy működik, mint a kettővel. Tehát kicsit átalakul a fegyver is, amikor két kézzel megfogod, és akkor pontosabban lősz, meg akkor jön elő a snipernek is az a, a sznerszkóp. Tehát, ha egy kézzel fogod, akkor csak így lövedözgesz vele, ha kettővel, akkor meg jön a szkóp, így. Na nagyon megcsinálták, ezek így nagyon tetszenek ebben a játékban. Nem, ezek ilyen jó ötletek. Majd gondolom a következő VR szok meg, majd szép lassan lenyújják az összeset, amit ők most idevel pakoltak. Ó, az nem baj, hogy nyugodtan. Igen, ja, hát persze, nem, nem is azért mondom, csak hogy lassan már ez akkor standard lesz. Azért nem baj, hogyha kialakulnak ilyen standardek, mert most pont ez a legnagyobb probléma néhány játéknál hogy teljesen éreztettem a játszottel lövöldözős játékkal, matatós játékkal. Annyira nincsenek kialakulva ezek, hogy néha úgy érzed, hogy így most akkor mit kell csinálnod, tudod, így nyomkodsz mindent, és így nem működik. Ennél a játéknál így nem nagyon éreztem ilyet, mert annyira intuitívan raktak össze mindent olyan egyszerűen, hogy itt hogy szerintem itt, itt nagyon jól működnek a mechanikák Egyszer sem éreztem azt, hogy új, itt most mi az Isten van. Bár mondjuk itt is van az, a, az minden VR játék, hogy néha oda tesznek dolgokat, amikért te odagyúlnál fölben néd és nem lehet, mert azt nem úgy írták meg, hogy ezt föl nem nekem a halálom, tehát hogy, mit tudom én. Volt olyan játék, hogy panaszkodtam, hogy ott volt egy ilyen tűzjelző, ki volt rakva a tűzjelző, és itt tudod próbál nyomkodni, vagy bármi, vagy így, vagy így nem működik. Akkor miért a tűzjelzőt tesznek hát tegyek oda? tegyek valami mást, ami nem, nem nyomkodható. Tehát vagy, vagy, vagy, vagy zárják le a tűzjelzőt, ne legyen ott egy gomb, érted? Az első VR játék, vagy az ember egy ilyet meglát, akkor megpróbálja betörni, vagy az én megnyomni. Ez egy kicsit olyan csalódás, hogy hát ez sem működik ebben a szarban. Lehet, az lehet csak az én hüvérsége, egyébként. Na, Nagy, nagyjából ennyit. ennyit tudok elmondani a Stormlandről. Egy Streamer van róla, és így tervezem a következőt, mert ezt egyébként egész sokan megnézték ahhoz képest, hogy nem is reklámoztam. Az a baj, hogy, hogy tök érdekes, meg engem is érdekel, meg minden, de hogy muszáj hozzá VR headset. Tehát, uh -huh, én annyira igen. örülnék, hogyha ha mondjuk így utólag VR játékokat kiadnának VR headset nélkül. Nem, nem, nem. nem, nem. Később. A legtöbb VR játék nem működik. Persze a legtöbb nem, de hogyha mondjuk egy kicsit átalakítanánk egy-két dolgot, mert most például ezzel tökre játszanék, és oké, jó, lehet, nem azt mondom, hogy nem, de lehet, hogy később majd lesz VR headsetem, akkor majd lehet, hogy ránézek, de most ugye addig én nem tudok kicsinálni. Max nézem a Szerintem nincs is értelme. Mert annyira hozzátartozik az élményhez, hogy te, mit tudom én, a repülés is például szigetek között, hogyha nem VR-ba nyomnád, akkor ez egy, így az emberi, ez, e akkor, ez akkor, akkor lehet, hogy egy ilyen tucat játékszerű valami lenne. Tehát nem lenne rossz, igen, igen. akkor sem, de nem lenne, de nem lenne ennyire kiemelkedő. Igen, igen. Meg ez a mászás is, most ez hogy oldad VR nélkül, hogy az élvezhető legyen. Nyomod előle a W-t, és akkor mászik a az ilyen... Ne. Ja, mondjuk, ez igaz. A, ja. Legtöbb VR játék, és ez a baj egyébként a VR játékokkal még, hogy, hogy, hogy ilyen videós formában, hogy valaki megnézi, úgy nem jön át. Ja, ez hát ezt benne kell lenni. Ja, persze én is tudom, mert már PSVR-t már próbáltam. És, és, és ott is így így streamek alapján, meg így videók alapján, oké, okay, oké, okay, persze, ott vagy, mert minden, és amikor tényleg rajta van a fejeden a cucc, akkor, akkor ott tudod magad érezni. Annak ellenére, hogy tudod, hogy nem ott vagy, de, de nagyon jó megcsinálja a hatást, átveri az agyadat. Igen, igen, és az a Stormland, az kifejezetten ilyen játék, hogy így videókban így jó-jó-jó néz ki, de hogy így hát, láttunk már szebbet. Viszont, amikor ott voltam, és így test közelből láttam mindent, hát ott azért eléggé azt mondtam, hogy na, ez azért rohadt jól néz ki. Jó, vannak elnagyobb dolgok, mert azért mégiscsak. <coughs> hát egy VR játéknak kell a, az a frissítés, az a 90 herc uh -huh. Swift esetén, hogy az így meglegyen. Szóval azért a, a terepelemek néhol elnagyoltak, meg két szikla, meg ilyesmi. <coughs> Volt olyan része, ahol már de azon már nem lehetett valami. És szarabb is volt a textúra, és mondom, hát biztos így működik, hogy aminek szar a textúrájára már nem lehet felmászni. Meg, Viszont a robotok, tehát a, a fegyverek, meg a, az ilyen interakció, akikkel interakcióba lépsz robotokkal, akik közeledben vannak, azok valami baromi jól megvan csinálva. Tehát ez tényleg, azok, azok elférnének simán egy bármilyen monitoros játékban is. Azok annyira ki vannak dolgozva. Hát ez is monitoros játék, csak a monitor az két centíré van a szemettől. De jó, hát ez tudod. Tudod, hogy értem. Srácok, hogy is szokták nevezni ezeket a játékokat? Discordon. Lapos, lapos játékok? Köszönjük. De tényleg egyébként egy teljesen más dimenziót. Most gondolkoztam, hogy lehet, hogy be kéne szerezni a Védelimmortálnak a második részét is. vagy az elsőnek egy kicsit csalódás volt, de a második részben egy csomó olyan dolog benne van már, ami a Nekem az első epizódból hiányzott mert az erőhasználat már. Tehát így az első résnél is azt gondoltam az epizód egynél, hogy milyen kell lenni az elővel a szigáni dolgokat, meg a lézerkartod eldobni, aztán visszajön. Mm. És így hát lényegében azért nem lakták be az epizód egyben, mert ezt a kettőbe akarták már. Első, és a kettő az hosszabb is lett, mint az egy. Szerintem nem, de nem tudom, mert nem néztem róla a gameplay csak ilyen kis trélert néztem meg, és akkor ott már látszott, hogy ott lehet a szigálni a dolgokat. Úgyhogy csak jó lesz, majd valamikor behúzom azt is ilyen 10 dollára. Elvileg úgy tudom, hogy talán három vagy négy rész lesz belőle, tudom, ebből már kijött kettő, Úgyhogy majd, majd ezekre is elnézek valamikor. Az hogy elég sok VR játék van, tehát azt szokták mondani, hogy úgy, de ez nem baj. sok nincs sok játék rá, és hogy hát elég sok, de hogy viszonylag drágák, és nem mindegyikben van annyi tartalom, hogy meg is érje. Hát inkább Hiszen... ez a baj. Igen. Igen, hogy a tartalom az... az esz, a sok esz, remélem, ez a store blend, ez, ez ki fogja fog bírni egy darabig, mert ez most nagyon bőn. Ez úgy beszívott, hogy egy, egyből azt gondoltam, hogy a vége megérkeztünk. Tehát ez az a játék, amire azt mondom, hogy ez már nem egy ilyen kis masszatalás VR-ban, hanem ez tényleg, tényleg össze van rakva. Hogy arra vagyok még kíváncsi, idén állvileg a Valve tervez valami VR játékot kiadni, ami ilyen nagy dobás lesz arra nagyon kíváncsi vagyok, mert a Valve az nem híres arról, hogy ő így elszór kis infomorzsákat, hanem egyfél csak kijön, egy és akkor jövő másikta, héten itt van Engem. Akkor érted. Úgyhogy tényleg, arra még kíváncsi leszek, de leszek ezen a stormland -en. Van még egy másik játék egyébként, azt akkor nem tud sokat mondani, csak azt mondja, azt dicsérik még pár, amit most soha túl is találok itt. Valami kaszabolós játék szerintem annak a demójával játtam a VR-ba. Most be, nem tudom, mire hoztam fel, mivel túl sok mindent nem, nem tudok róla mondani, mivel hogy nincs meg. Nem is nagyon játszottam. Vele. No, itt a top selling de most nem találom. Jé, ezt a boxolós játékot... Na ne szórakozz már! Na mi az? Valami aranyra bukantál. most nézem, hogy ezt a játékot milyen sokan megvették. Hát mert most ingyen osztogatják. Én ezt megvettem. <gül> <gül> Szemetek. Jó, hát előfordulhat, hogy jutott, majdnem minden ingyen lesz, meg olcsóbb, meg benne lesz mindenféle bántőbe szólva. Mindegy. És ennyire jó, hogy vegyél semmit. Hát így van. De ugyanígy. Rácsok, igaz, ne vegyél, nekem sohasem. Éviktől, kezdve mindent. Hogy... Ja, ez is ingyen van, ezt is megvettem. Lehet, hogy nekem az írja ki, hogy ingyen van. Ja, lehet, hogy igen, mert hogy neked már megvan. De ez hülyeség. Akkor írja ki azt, hogy megvettem, nem azt, hogy ingyen van. Várjál, vigyag most, most az oculus nézed. De vagyok jelentkezve a böngészőbe az a baj. De az oculus nézed, úgy mondom? Az igen. De most az Oculus most kétszer vonta le a játékárát, és most ezen vagy fennakadva, hogy még ezt is hibásan néz aki. Lassan már örülni kell, hogy működik. Egyébként igen, tényleg nem tudom, hogy ennyit. ennyi. <gül> Lehet, hogy a mentek hozzá emberek, hogy Jó, jó, nincs ingyen. Oké. Okay, okay. De mi az, hogy jó nincs ingyen, legyen minden ingyen? <gül> ne legyen ingyen. Csak ami nekem nincs meg, és jó, az ne legyen ingyen. Ja, az jaj, legyen ingyen, bocsánat. Az, az, az, az lehet. <gül> De egyébként szoktak ilyet csinálni, tehát van, van ilyen Oculus store akció, hogy ingyen osztogatnak valamit, általában olyan cuccokat, amiket ami ma amiket van. nem is fizetnél. Jó, hát ez máshol is így szokott lenni. De ugye egész jó az üzlésem, mert itt a a játékok közt, amik legjobban fogynak. Egy csomó van, ami már megvan. És én már nagyon rég megvettem. Mondjuk úgy, még mielőtt menő lett volna. Jaj, jaj. <gül> így, így szokták mondani. <gül> meg, meg jönnek hozzá frissítések szépen. Ú, uh, ez is jött multiplayer. Hmm. Már Na, úgynevezek lesz, lesz stream alapanyag bőven. Ó, hát... Mondjuk VR játékból rengeteg van szottam végig. És, és lehetne. Majd a lonecó a... volt az mindenképpen végig. Amikor... Csak, majd csak majd az a, buva, ha, a valamikor, valamikor panaszkodnak így a, a streamen, hogy az, amikor fordulsz a játékban, akkor ezt úgy tudod megoldani joystickkal, hogy ne a valóságban fordulod össze-vissza, és megfolytatod magad a kábellel, hogy, hogy ilyen Ilyen villanásokba fordul, és hogy azt mm -hmm. szokott zavaró lenni. De egy pont, Jó, nem igen? De hát az, hogy a De De az a ból, hogy ez ezt a VR játéknak, ez a vele járó problémát. Ezt ez nem, ez nem nagyon tudod megoldani, ugyanúgy streamelni, mint más játékot. Hát ja, sajnos. Sajnos, igen. Úgyhogy ez Esetleg úgy tudnám megoldani, ha valóságban forognék, de, de sajnos nem tudom megoldani, mert vannak ilyen setupok, -ok, hogy a kábelt fel tudod húzalozni a, ja, a forrók És akkor, forog akkor is ott van az a probléma, hogyha nagyon sokat forogsz egy irányba, akkor megcsarodik a kábel, és megtörik. Uh -huh. Én ezt azért, tehát így vannak, akiknek így ment tönkre párszor az okulusz. És akkor ez is garanciális egyébként. Tehát, ha nagyon szeretném, akkor forogok így össze vissza. Szép, kapok egy újjat. Ez lenne jó majd kábel nélküli valahogy megoldani. Hát jó. Ja. De hát az meg ugye az, az még nem a közeljövő szerintem, mert most. Még meg egy lehet nem. egyébként oldani, ha ráköltesz még egy 105 KB. Tehát vannak ilyen alapterek, amivel összekapcsolhatod úgy a headsetet, hogy magad erősíted egy ilyen viszé. valami adaptert, uh -huh. és akkor az, az abban van bedugva az Oculus, és akkor az valami rádió életkülde. vezővetség fel, és akkor azzal már lehet. Csak nyilván ez nincs beépítve még. No, majd ha ez bele lesz építve, és tökéletesen fog működni akkor azt mondom, az egy másik generációs VR lesz már. Most egyébként az Oculus quest pont ez az egyik nagy előnye, hogy ott nem kell kábelekkel hülyeskedni, Nyilván már szarabb a kép, hogy nem a gép rendereli. Hát jó, de ez ilyen tesznek meg ilyennek, most ez még tökéletes. És aztán majd lehet, hogy ez fogja elindítani majd a nagyobb fejlődést. Pont ebben a hónapban jön ki egy olyan ezt, amit említettem, hogy tudod kötni kábellel a géppel. Tehát lényegében egy, egy kábeles gépes vr csinálsz ből, és játszhatsz mindennel, amit ami a gépedön fut. Mondjuk, hogy ez mennyire fog jól működni, azt nem tudom. Mert nem lesz százszázalékos. Uh -huh. Ugye úgy, úgy fogják megoldani. Hát, hát, hogy azt is említettem már múltkor, de hát az ismétlés sosem Így. Hogy, hogy a, a, amit, amit, amire nézel, annak a közepét kirendereli jó minőségben és akkor szélén egy kicsit homályosabban. Ami nem tudom, mennyire lesz zavaró, nyilván magad elé nézel, legtöbbször. Tehát így oldják meg, hogy a, a kódolás az ne, erő, ne legyen nagyon erőforrásigényes a kis... Ilyen érdekes, hogy régen ö, annak, idején ilyen 2000-es években jött be az a divatba ugye a Doom 3 csinálta ezt, meg, meg még előtte egy-két játék, azt hiszem már, hogy ugye ami nincs a képernyőn, annak el, elveszi a, az élét. Tehát, mm. hogy konkrétan amit nézel az éles, de mondjuk egy doboz mögött valami van, azt nem renderelte ki, amíg nem mentél oda és nem láttál rá, hogy így kevesebbet kelljen számolni, és most ugyanezt a technikát megcsinálják, csak most már, most már ez belelúg a képbe, amit nem számol ki, mert hát, a szélén. Hát ez azért kell, hogy ne kelljen annyira erőforrás. Persze. Áldozni. Bár igazából lehetne még a VR-t fejleszteni. Tehát például, ha szemkövetés lenne, és ezt megoldanák úgy, hogy amerre nézel VR-ba, azt nézik, és azt rendereli mindig ki uh -huh. jó minőségben, az az sokat javítani a dolg és Egyébként vannak is ilyen fejlesztések. Mert hogyha valamit közelebb a szemedhez, és tehát nem csak szemkövetés, hanem a fókuszkövetés is, hogy éppen mire fókuszálsz. Uh -huh. Azzal ami nagyon sokat lehetne dobni. És egyébként vannak ilyen fejlesztések már ebből az irányba, tehát lehet, hogy pár év múlva már benne lesz az új hetszetekben ez, ez a funkció is, hogy a fókusztávolságot is állítja maga. Már mondjuk ezt nehéz, mert ha belegondolok, két lencse van, ami egy ami két ilyen lap előtt mozog, tehát azt tud nehéz megoldani. Hogy, hogy azzal jó működjön. Atyja. Olyan lencsét kéne kb. csinálni, aminek állítható a fókusza. Tehát még nem, a... mint egy távcső, olyan kéne, igen, igen. Ilyen. Tehát ami motorikusan állítja, hogy akkor most, hogy álljanak. Hát azért az, az nem lenne egyszerű történet. Hát az, ez nem mostanában fog megvalósulni. Nem, hát meglátjuk, mi lesz a VR jövője. Viszont a jelenén azt mondom, hogy ez a stormrend már nem olyan rossz. És már egyre több ilyen játék van, ami, ami, ami így megy. Nem tudom, hogy ezt így, ízében, így podcastben mondjam -e, de most egy... Eh, hát ismét nem mondhatnám. Reklámozzunk VR tartalmakat, nem? A, nem tudom, láttad a legújabb videóját, az például most ő is a védri mortárral játszott mm -hmm. az első részen, úgyhogy és nem sok ilyen VR-tartalmat csinál. Kell. Ha már a VR nem csinál. Ja, yeah, igen. Bár most, <gül> most állítanában, majd ők is fognak talán, majd szépen lassan. Remélyük. Most már van felhozatalból, már lehet választani. Egyre több a jó játék, igen. azt mondom. Kicsit ez olyan, mint, a, mint amikor annak ideje megjött a Switch, nem? Hogy volt egy-két jó játék, de hogy semmi extra, és akkor várni kellett egy fél-egy évet, hogy most már tényleg megírja a Switch-et venni. Annyi jó játék lett, hogy ezzel a VR is egy kicsit hasonló cipőben járt. Csak a vr több idő kellett meg, hát ugye azért a VR egy kicsit más, mert a Nintendo Switch-et mondjuk megveszed egy százas és 120-ér, a VR-t oké, okay, hogy mondjuk PS-en olcsóbb, de PC-n eleve már kell egy baszó PC, és akkor utána még Káljó. a VR-t meg kell venni. Igen, igen. De Ezek nem olcsó nagy dolgok. Nagyon jól fogynak, tehát a legújabb VR headseteket is, mikor kiadták, a Valve headsetet is szétkapkodták azonnal. Igen, igen. Nem olcsó dolog, de de tényleg amit mondta, hogy van még hova fejlődni, és majd tényleg, hogyha el, eltörlik mondjuk a kábeleket, vagy bejön ez a szemkövetés, amit mondtál, vagy akár jó, hát ez nem egy-két év, hanem majd kicsit odév, de ha ezek bejönnek, akkor ez lett tényleg az újvoli nagy szint lépés a VR-nál. Igazából, ha már szoftveresen is fejlesztik ebből az irányba, akkor én azt mondom, hogy az már nem rossz. Uh -huh. Mert elég sok mindent csinálnak, most az Oculus-nak is tehát a Facebook egy kicsit jobban bele lesz integrálva az Oculus-os felületbe, amit én már nagyon régóta várok, hogy ezt normálisan megcsinálják. Megjön ez az Oculus, Hú, hogy hívják ezt, várják. Milyen lényegében közösségi tér, hova? így bemész, és akkor mindenkinek tök jó. <gül> ez most rohadtul el. Egy ilyen, egy ilyen egyedi, egyedi vr chat szoba konkrétan valami ilyesmi. In in inkább VR világok, ahol be tudsz menni portálokba, és akkor átmész, ha tudsz lövöldözni, és akkor az tök jó. Ezt már nagyon megcsinálták a VR chattel, uh -huh. és az is a sokat fejlődött egyébként, valami marhasokat. Viszont a Facebooknak is van egy ilyen hasonló fejlesztése. Hogy a Recroom például ott van, az is ilyen hasonló játék, hogy abban is tudsz már battle meg mindent. De én kíváncsi vagyok, hogy a Facebook az mit fog összerakni ezen a téren? Mert ez elég ígéretesnek tűnik. Hát, várjuk szeretett őket. Ja, nagyjából nagyjából ennyit most a VR-ról, akit érdekel majd a csatornádba linkenem, vagy a, a videó linkjét a Stormland-ról. Hát, ha rosszul lét nélkül végig tudja bárki nézni. Mondhatjuk úgy, hogy rekordokat dönt nálam a tíz néző <gül> ez, ez a videó jelenleg. Nem de rossz ezt, az. Mindenképpen még fogom játszani. Nagyon kevés VR játszottam így. de egyébként van még felhozatal, tehát, hogy ami, ami megvan mégis, jól lehet, a Lunecote azt már mondtam, hogy ez is ilyen igen, sztori, igen. sztori alapú játék, hogy azt, azt végig lehetne tolni. Akkor van ez az Unspoken nevű csoda, ami ilyen varázslós valami. Ezt is vettem meg, mert az egyik legjobb ebből a kategóriában, de hogy igazából, hogy annyira kategóriája is vagyok oda, hogy ez, ez egy helyben állsz, és varázsról szélét. És az is elvileg sztori alapú, tehát ezt elkezdtem tolni, és utána rájöttem, hogy a sztori alapú dolgokat lehet, hogy streambe kéne inkább majd valamikor tolni. Úgyhogy ezt azt lehet, hogy úgy kéne, akkor mi van még, a sztori alapú, cucc, és lehetne tolni. Ja, igen, killing floor. Uh -huh. Van a Célé egy ilyen zombis lövöldözős marhasága. Akkor van az apex Construct, amiről Annó beszéltünk, amikor kért az Apex Legends, hogy a... ja, Igen, igen, Sok okos ezt kezdte el behúzni. amit ja, félre kattintottak. Igen, igen, igen. Hát a steam ez található meg, Apex néven. Igen. Úgyhogy, az is, az a játék egy kicsit fölhúz egy-két dologgal. Akkor az van a Budget Cuts, és tényleg azt is. Azt sem ártam. Vagy, vagy. Az I Expect You To Die, arról már végig végigjátszottam az összes pályáját, viszont azóta jött ki frissítésbe új pálya hozzá, úgyhogy azt is kéne. Ugye az egy olyan játék, amiben egy titkos ügynököt játszol, kb. Mm -hmm. És e, ilyen helyben ülős és matatós. Tehát, hogy lényegében nem... életben kell maradnod, miközben ha rossz helyen nyúlsz, akkor fölrobbald meg ilyenek. Tehát. De nagyon összetesen meg van csinálva. Tehát mit tudom, van például, az első pálya például olyan, hogy egy autóban ülsz, és ott kell túlélned, de mit tudom én, tehát történik olyan benne, hogy egy lézer ráirányul, és ilyen hát betolakódóként érzékel, és ha egy helyben ülsz, akkor meghalsz, viszont ha a lézer elől így kitérsz oldalra, akkor túléled, mert hát nem lő a lézer. Igen. Találsz bombát, és akkor azt szét kell szedni, mert különben felrobbansz, tehát így, így nagyon ötletes az egész életék hogy van olyan pálya, ahol például egy tenger alatt járóban kell túlélned, és szépen betörik az ablak, az be kell ragasztanod, meg ilyen híjeségeket szól. Én játék. És ami tök jó, hogy egy csomó dolognak több megoldása is van benne. Tehát néztem róla a streamet, és így nézem, hogy hát én ezt megoldottam, de nem így. <gül> <gül> és, így és így tök jó látni, hogy valaki más, meg más vagy oldotta meg, de az is működik. Tehát hogy Egy ilyen kis játékban ilyeneket belepakolni, az ez tök jó. Meg... Ja, meg az Artika 1, amit még végig kéne játszanom. most az is megvan két éve? vagy a túróba? De az idő. De mindegy, Ez a baj, hogy nincs a idő. És ja, játék van. Megjönnek most ezek nekem, ezek a japán pudvák. <laughs> Igen. Úgyhogy most Mégig még most, van még lesz. De, de most hirtelen rájött, hogy egy csomó játékot kell, akkor még játszol mert ezt a Igen. régiót te teljesen kihagytad. Én, nekem ez teljesen hidegen hagyott. Igen, a Metal gírig is ott volt valami változás. volt úgyhogy... puff, és egyszer csak. Aztán majd rátért a Nintendo játékokkal is, és így szépen Azért eddig minden... nem megyek el. Bár mondjuk van egy-két Nintendo hát, játék, ami így? tetszik, csak, csak nem tudom valahogy, hogy konzolt nem vennék, úgy, hogy egy, egy pár játékért. De például az új Zelda az nagyon ötletes, az nagyon jó puffad dolog ugye a ubisoft Ubisoftnak jön egy hasonló játék, az E3-on-ot promózták, ami uh -huh. külsőre meg úgy talán még játékmenetben is hasonló lesz, majd meglátjuk, hogy az mi, abból Roy mi lesz. Bár, bár is, imány el tudom képzelni, hogy csak fogták az Assassin's Creed rádot, ja, igen, a és akkor... Na, ez Top. olyan, mint az elde, nem? <laughs> tornyokat biztos, hogy mászni kell majd benne. Van egy olyan <laughs> <jön, az sem. laughs> Valamilyen biztos lesz benne. Na jó van. Ja, úgyhogy az képest, hogy kezdetben nem sok témánk volt egész jó sikerült. Most legalább négy hétig nem lesz úgy podcast. Ne, majd, Annyira kivezéltünk mindent. De majd, egy jönnek új dolgok, aztán, aztán majd szépen lassan vissza a ringerik válgásba. Úgyhogy nézzétek, nézzétek mi rá a úgy ismer, hogy a Destrending után most itt az új Star Wars, ami még szintén nincs meg együnknek sem, de az is nagyon hát azt majd két beszélünk róla megint ja igen, Szerintem majd főleg amikor öt előttel euró előttelni. lesz, sorry <hállt> é, körülbelül akkor mindenképp majd majd a témát é, addig, most... is, addig is játszom mindenki jó játékokkal remélhetőleg jó játékokkal van, sziasztok sziasztok